Health Canada says the best way to avoid the flu is vaccination, which in many provinces is free. Well, let's see if these recent flu shot recipients can help reveal the mystery of why Cheetos and Pop-Tarts list their ingredients while vaccines do their best not to. Are you aware of the ingredients in the vaccine? Uh, I know there's some egg products. I don't think they offered us a list of ingredients, though. That, no, I don't know. This is blind faith for me. But did you know that there's uh, mercury in that shot? No, I didn't. Oh, I did not, no. Are you glad that it's free? Yes. But you know it's not really free. Yes. Well, that's paying for, through our taxes, right? So... Uh, if I sneeze right now, would you be okay with that? No. <laughs> well, these people confirm two things. Some are happy to wait in line for a secret serum, and nobody likes getting sneezed on. Well, <laughs> what if drug companies are right? What if tricking your body into thinking it's already sick doesn't make you sick? What if there's not enough vaccine to go around? You should know that making your own is easier than brewing your own beer, <laughs> and it could save your life. Well, the first thing you need is a live virus. Now, is there anyone here suffering from the flu? Uh, I, uh, Sir, would you favor us by discharging directly onto these chicken embryos? Anything uh, I, I can do to help? Huh? <laughs> okay, oh. we now have our chicken embryos and our live virus. Now from the pickled frog jar, your local school's biology class, we'll keep that virus dead like the drug companies do with formaldehyde. Now careful, don't get any frog in the mix. That'd be gross. Now uh, let's add a little ether. Whew, careful, don't fall asleep. And then we dump some detergent in there. That keeps it clean. And. Remember when your mother lost her mind when you played with mercury because it never leaves your body? Well, that makes it a great preservative. If you have a thermometer, well, staying healthy is a lot more important than room temperature. Now, all of this goes into the centrifuge, like this blender, and hey, hey, hey, it's vaccine for the whole family. Well, the debate over whether vaccines usually don't work or aren't fully safe may never end, which at least explains why the contents are rarely publicized. Uh, I'm fine. I'm fine. I'm just cold. But it's government recommended. Oh well, that's my eye on the flu shot.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 Idag så är det tisdagen den 3 oktober 2023 och vi är samlade Linda Karlström, Patrik, eh, jag Martin och John Blade. Eh, och Idag så tänkte vi prata om eh, DNA och gener och eh, jag vet att Patrik har lite grann att säga om, eh, om det här Nobelpriset som, eh, som precis har getts ut. Så, så varsågod eh, Patrik. Ja, tack Martin. Ja, vi hade ju planerat det här innan det här priset till tillkännagivs. Att det här avsnittet vi skulle behandla, vi skulle prata om det här. Och det är så roligt att ha fått två så kunniga personer med oss i podden kring det här. För att det här är ett område som, som jag inte tittat så jättemycket på. Så jag är väldigt nyfiken att höra mer om detta. Men det, det vi har förstått i det här vi är i nu, det är ju det här. Att. Vi, har, vi förstår ju allt fler och fler att vi blir ljugna för kring väldigt stora ting på väldigt allvarliga sätt. Och det handlar inte bara om media utan det handlar väldigt mycket om vetenskap och det handlar mycket om medicinen. Och det man naturligt vill göra när man upptäcker det då det är att man vill undersöka omfattningen av lögnen. Vad är lögn och vad är sanning? Och det kan man ju göra enligt det här receptet då falsus in uno, falsus in omnibus, frågetecken. Det vill säga det betyder en lögn, allt lögn, frågetecken. Man får ju alltså gå igenom och, och, och revidera eh, allt inom ett område och se vad det finns för vetenskapliga belägg för olika idéer, hypoteser, teorier och så vidare. Då. Och det tänkte vi göra idag kring det här med mRNA och DNA och, och genetik. Och det blir ju väldigt aktuellt då. Eftersom eh, jag tror det var igår så meddelade man eh, Nobelpriset i medicin. Och det går alltså eh, <tills> till Katalin Karky och Brun Weissman. För deras upptäckter rörande nukleoidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19. De belönade upptäckterna blev avgörande för utvecklingen av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19 under den pandemi som drabbade världen i början av 2020. Pristagarnas banbrytande forskning har på ett fundamentalt sätt ändrat vår förståelse för hur mRNA samspelar med immunsystemet. Detta bidrog till den enastående snabba utvecklingen av vaccin under ett av vår tids största hot mot människors hälsa. Vacciner innan pandemin. Vaccination stimulerar bildandet av immunsvar mot specifika patogener vilket ger kroppen ett förspråg som skyddar mot sjukdom vid senare exponering. Vacciner baserade på avdödade eller försvagade virus har funnits länge. Exempel på detta är vaccinerna mot polio, mässling och gula feber. 1951 belönades Max Taylor med Nobelpriset i fysiologi eller medicin för utvecklingen av ett vaccin mot gula feber. Tack vare molekylärbiologin framsteg under de senare decennierna Fra Molekärbiologins framsteg under de senare decennierna har metoder kunnat utvecklas för framställning av vacciner som innehåller enskilda viruskomponenter istället för hela virus. Delar av virusets genetiska kod, oftast med instruktionen för ytproteiner, används för att pro producera proteinvaccin som används för att stimulera bildandet av antikroppar som blockerar virusets livscykel. Vaccinerna mot hepatit B-viruset och humant papillomvirus är baserade på denna princip. En alternativ metod är att flytta delar av virusets genetiska kod till ett ofarligt bärarvirus, en så kallad vektor. Denna strategi används exempelvis för vacciner mot Ebola-viruset. När vektorvacciner injiceras i kroppen produceras det utvalda virusproteinet i våra egna celler och aktiverar immunsystemet. Det var början på det pressmeddelande från Karolinska institutet eh, kring eh, Nobelpriset då i medicin eller fysiologi 2003. Och, eh, jag är väldigt nyfiken på vad, vad har ni för tankar då? kommentarer kring det här, Jon och Linda? Jag skrattar mest in och bord, faktiskt. Lite till det där. Det finns bra förklaringar givetvis, varför jag skrattar inom bord. När det gäller just det här med mRNA- vaccinet som Moderna har och andra aktörer, så syftet är ju som sagt att skapa ett, ett så kallat spikrotein som är sin tur kroppen bildar antikroppar emot som sedan ska skydda oss mot ett virus. Men det är flera, flera fel här. Först har vi ju redan i tidigare avsnitt pratat om att det saknas vetenskapliga belägg för virus. Så då kan du inte skapa sådana antikroppar mot, mot virus så att säga. Hela den modellen försvinner där med antikroppar. Så då tar vi bort den. Då har vi kvar det här med, med spikproteinet som ska produceras och mRNA. Eh, som håller dess instruktioner för att skapa eh, det så kallade spikproteinet. Eh, så då måste vi gå tillbaka eh, till roten av saker när det gäller eh, hur protein skapas. För, det, för om vi inte förstår hur protein skapas eller är tänkt att skapas. Så kan vi inte heller ifrågasätta spikproteinet. Så, så eh, mRNA eller RNA är är går in i cellen så att säga. Där ribosomen sedan eh, översätter RNA och producerar ett protein. Men enligt undersökningar av Harold Hillman som undersökt tusentals bilder med elektromikroskopet där han ifrågasätter han är ifrågasatt, han lever inte idag, men han är ifrågasatt uh, cellbiologin och uh, all biologi och de olika testerna, uh, de olika metoderna som vi använder in, inom biologin och hur, hur bekräftade är dessa metoder? Visar de det vi tror att de visar? Kan de göra det vi tror att de gör? Och så vidare. Uh, och i och efter 50 år av undersökning av tusentals bilder om elektromikroskopet och allting så, kan han, så sa han konkret att det saknas vetenskapliga belägg för att ribosomen ens finns. Som inte ribosomen finns så bör vi ställa frågan men hur ska då arenat översättas och sedan producerat protein? Det blir lite problematiskt där. Sen har vi ju även Stefano Scoglio som har varit han har ju varit väldigt han är en italienare som har talat ut väldigt mycket de senaste tre åren om det här med spikproteinet och virus. Där, där han går igenom fem olika orsaker till varför spikproteinet inte produceras. Varför det inte finns något bevis för det överhuvudtaget att det produceras. För all hänvisning till det så kallade spikproteinet är indirekt bevis. Där de använder antikroppar. Så vad de gör är att de skapar ett syntetiskt protein som de kallar spikprotein i ett labb. Och sen tillverkar de antikroppar mot detta. Men antikropparna som vi vet är inte specifika. Detta är känt av akademiker till och med. Att de så kallade globulinerna eller antikroppar är inte specifika. Så frågan vi bör ställa oss då är ju då att, att om de här antikropparna i labbet, om de binder sig mot det här syntetiska proteinet som är skapat i labbet, hur vet vi att de här så kallade antikropparna, att de inte binder sig mot något annat? Då måste vi skapa olika kontrollexperiment för att se om det kan binda sig mot något annat. Men några sådana kontrollexperiment saknas. Mm. Så all, all, all bevisning till spikeproteinet är genom antikroppar som är indirekt. Men du kan inte föra ett vetenskapligt argument på att spikeproteinet existerar inom människor genom antikroppar. Du måste börja med direkta bevis som sedan leder till indirekta bevis. Men har du inga direkta bevis och bara indirekta bevis så har du inga bevis alls. Mm. Då jobbar du efter obekräftade antaganden. Ja. ja, intressant. Man skulle kunna säga så här då, som man gör ibland. att uh, it's, it's not even wrong. Det är inte ens fel. För att de här resonemangen och, och, och det här. Det, det, det grundar ju sig på uh, paradigmen eller antaganden. Som i sin tur uh, inte stämmer. Va? Mm. Som jag menar, det här med, med immunförsvar och, och bildande av antikroppar. Det är ju ett antagande som man heller aldrig har belagt då. Mm. Precis som, som att, att jag menar man, man ser partiklar i, i elektronmikroskop och så ibland så kallar man dem för virus och ibland så kallar man dem för antikroppar då. Att det bildas antikroppar. Men man har ju aldrig lyckats bekräfta att det är vad som sker eller det är vad det är. Och att eh, cellen och, och kroppens mekanismer fungerar på det här sättet. Det finns ju, alltså om vi, om vi eh, går ett steg djupare och så ser vi till typ bara mRNA som ska finnas i de här eh, lipid-nanoparticles i, i Pfizer-vaccinet exempelvis. Så har ju de här nanopartiklarna och på insidan av dem så ska det ju finnas det så kallade mRNA som ska gå in i cellen, gå förbi vår kroppsförsvar för att kroppen så fort den ser främmande så kallat genetiskt material så stöter den ju bort det. Och ett prakt exempel på det är ju exempelvis organdonationen. Om du donerar ett organ till en annan så måste de en Käka en, en viss typ av, av mediciner som är egentligen baserad på vår kortisolproduktion. För kortisolet i kroppen, den, den stoppar läkningsprocessen i vår kropp. Det är därför om du går med stress under längre tid så blir du sjuk för att kroppen läker ingenting. Den bara står still. För stressen är ju, är ju tänkt för kroppen från biologisk synvinkel att vara temporär. Så... så den ska ju bara vara en kort stund när du springer ifrån lejonet eller så vidare. Den ska ju aldrig vara 24 timmar om dygnet. Men i, i alla fall, tillbaka på poängen där med mRNA. att, att Som Stefanus Skoglgren säger att, att eh, låt säga att eh, vaccinet eller injektionen, att det innehåller 30 mikrogram av mRNA. Okej, okay. så eh, redan i början, alltså första nivån, så har hälften av det försvunnit sen på andra, alltså på grund av kroppens försvar. Så sen på andra nivån, alltså när den ska gå in i cellen, så, så går den igenom eh, någonting som kallas för endocytosis. Alltså när cellen består, the cell is forming an external pouch that brings in the material. Och den processen halverar mängden igen. Så då går det från 15 mikrogram till 7,5 mikrogram. Okej, okay. kom ihåg vi började med 30. Nu är vi nere i 7,5. Okej, okay. sen går vi till tredje nivå. Och då går det ner igenom någonting som kallas för en enzymatic endocellular system attack som eliminerar 98% av den, av den mängden. Så, alltså 98% av 7,5 mikrogram. Nu är vi nere i 0,15 mikrogram. Det är på tredje nivå. Vi har två nivåer kvar. Och då... då så på fjärde nivån så ska den nu då hanteras av ribosomen. Men vänta nu. Harold Hillman sa: att Det saknas vetenskapliga belägg för att ribosomen existerar. Så det, det är lite problematiskt. Och sen har vi en femte nivå och så vidare. Och på femte nivån är så att allting borta. Som inte MRNA ens överlever hela vägen in. Hur ska det, hur ska, hur ska det kunna skapas något spigprotein? Så det, är som inte, det är som inte bara just att, att de använder ovetenskapliga studier i labb som de, där de sedan använder antikropptest på människor som, som ett indirekt bevis på att människor producerar alltså spigkortinen. Det kan vara andra orsaker till varför de testar positivt på ett antikropptest. En ren förgiftning eller en skada skapar ju antikroppar. Och så kallade globuliner. Så det kan vara en helt annan hälsotillstånd som är orsaken till varför de testar positivt. Som har ingenting med ett spikrutin att göra. Mm. Men när du, när du säger antikroppar, eh, Jan, och, och, och globuliner. För de, mm. de har väl inte den funktionen man antar att antikroppar har? Eller hur? Grop, eh. då det, de fungerar som plåster eller... Ja, alltså, alltså om, vi, om, om jag går efter hur, hur Dr. Lanka förklarar, för jag tycker han förklarar det så simpelt. Alltså man kan ju gå det på ännu djupare nivå, men alltså om vi tar det på lite alltså, lättare språk så, så är det som runda proteiner som, som skapas som en effekt av förgiftning eller skada. Så exempelvis som du ramlar på knät på en sten och så vidare och du slår upp ett blåmarke, då skapas det dessa globuliner som är runda proteiner för att se, se till att, att eh, blodet förtjockas för, för att sätta igång läkningen och så vidare. Så exempelvis eh, folk som är gravida, kvinnor som är gravida, har extremt mycket anti, så kallade antikroppar alltså så globuliner, för att det är ett mm. levande sår som hela tiden blir större och större och större med tiden, vilket är också varför de har högre högre chans att testa positiv för Exempelvis HIV och så vidare. Därför måste de då blanda ut sitt antikropptest till en mycket högre nivå för att inte testa positivt positiv HIV för att de är gravida. Och det är massa sådana här totalt ovetenskapliga metoder de använder för att kunna rättfärdiga konceptet antikropp. Mm. Och. Men så de här globulinerna då är det kanske att jämföra med kolesterol då som ju också är ett reparationsmaterial i kroppen? Om man kunna... Ja, ja alltså, alltså så, som Linda vet som har undersökt det här med vaccin så är det ju inte alla som producerar antikroppar när de får ett vaccin. Det finns ju så kallade non responders och det är fåtal procent som producerar. Det är för att vår, våra kroppar har ju flera olika strategier att hantera en förgiftning. Globulinerna är en strategi, men det finns andra strategier. Vi vet ju att bakterier kan ju äta gift, vi vet att svamp kan äta gift, vi vet att parasiter kan äta gift. Eh, så, och, och sen finns det ju, alltså, sen kan vi blanda in T-celler exempelvis som är, som, vad heter det, Robert Young kallar för. Glorifierade städare som tar runt och städar runt i kroppen. De attackerar ingenting eh, och så vidare. Så eh, det, det kan vara en, en bättre förklaring än, än just det som, som kolesterolet, så att säga. Mm. Men mm. Ja, och det, och det är ju liksom det är ju därför då vacciner måste innehålla eh, gifter. Eller som eller adjuvanser som man kallar det då. För att annars så får man inte det här, det man kallar för ett immunsvar då. Men, men det rimligaste antagandet utifrån att adjuvanserna är gifter då, det är ju det att det man observerar och tror att ett immunsvar det är kroppens reaktion på ett gift då. Eller vävnadens reaktion på gift Exakt, och det erkändes ju av, för WHO hade ju ett, ett möte de hade Vaccine Safety Health Summit eller något liknande namn 2019 där de, där de tog upp frågan om det här med adjuvanterna och där säger de klart och tydligt att adjuvanterna är inte där av chans, de är inte där av slump de har ett syfte utan det så funkar de inte och vad de menar funkar det är att de får, kroppen får inget antikroppsvar, det vill säga globulinerna produceras inte som när, när folk är, blir, blir glada när de går och säger att ah, jag, jag är positiv nu. Jag har ett positivt antikroppsvar och jag, jag kommer vara i mun länge. Ja, du har blivit förgiftad och det kommer att hålla i sig länge. Det är det, det säger. Ingenting annat. Mm. Ja, men jag är nu på vad får jag komma in lite. Här? Jajamän, varsågod Linda, köp på. Tack, tack. Hej allihopa. Det, det, det jag ville ännu förtydliga det är ju just det här med spikproteinet. Alltså, spikproteiner påstås ju vara en del av, av det här SARS-CoV-2. Och vi måste ju komma ihåg att SARS-CoV-2 har man ju aldrig någonsin isolerat. Det har man inte gjort med ett enda virus. Så därför kan man ju inte heller säga att spikproteiner är en del av SARS-CoV-2. Så att när vi då säger att åh men nu har vi fixat ett vaccin som ska liksom trygga din egen kropp att bilda antikroppar mot spikproteiner så får man en fråga sig liksom, bilda antikroppar mot vad? Någonting som vi aldrig har hittat i verkligheten. Det är ju bara en saga. Det är ju bara ett ett. Det är ungefär som att säga att <hör> och jag säger att jag har en modell i era klump och så, så gör jag ett horn och så kommer jag säga åh titta här har jag gjort en exakt kopia av ett horn på en enhörning. Men alltså hur ska jag veta hur ett enhörningshorn ser ut? När jag aldrig har hittat en enhörning i verkligheten. Så att, att hela den här grejen med spikprotein. Det, alltså det, det är bara så lite så ovetenskapligt. Så man blir liksom precis som Jan sa. Och sen. Så vill jag också tillägga det här med indirekta och direkta bevis för det här spikproteinet som man påstår att vaccinerade människor producerar. Det är ju så att om det vore så att kropparna var fulla med spikprotein så finns ju faktiskt teknologin för att göra ett direkt test för att hitta själva spikproteinet. Men ändå så gör man inte. Man väljer att leta efter antikroppar. Så man gör alltså det här indirekta testet som John pratade om. Um, och eftersom vi kan mäta andra proteiner i vårt blod, i vår kropp. Varför ska vi då inte kunna helt enkelt mäta spikproteinerna? Då skulle ju saken vara biff. Men det är ju ingen som gör det. Så det visar ju också på att det är någon, någon vajsing här i vetenskapligheten. Och på tal om vetenskapligheten så vill jag understryka att det var lite lustigt. För jag läste en artikel av Stefan Lanka. Och där hade han gjort en liten notis kring det här med Nobelpriser. Där han skrev att det här med att få Nobelpriser är väl förmodligen det mest löjeväckande som en så kallad forskare kan utsättas för. Därför att Nobelpriset är väl det yttersta beviset på att någon har jobbat på ett ovetenskapligt sätt. Därför att det är bara de som får dessa Nobelpris. Så, så där har vi ju det i ett nötskal. Det är ju ingenting här nämligen att få det här Nobelpriset, tyvärr. Mm. mm. Ja, nej, för det, var, det var det jag tänkte fråga. dig Linda och, och övriga här också. Alltså, jag menar, vad, vad tänker ni när, när ni hör en sån här sak då? Jag menar, när man, när man vet det, vad man vet. Och vad, vad, vad tror ni att de här Katalin, och Drew Weissman som får det här Nobelpriset, hur de tänker liksom? Alltså, vad? För jag menar. Jag förstår ju det och jag tror att många är liksom med det att till exempel läkare och sjuksköterskor som vaccinerar och så där, vad jag menar de de tror ju att de gör de följer ju liksom vad de direktiv de får och funderar inte djupare på det. Men nu tror ni såna här forskare tänker och hur, hur jobbar de liksom hur, hur kommer de fram till såna här saker när när det när det ligger liksom på helt Uh, felaktiga grunder och, och, och paradigm och, och, och hur kommer vi till rätta med det här? Vad, vad ska mm. man göra? Ja, alltså, Jag eh, jag har ju den här lite mer optimistiska synen över människan. Så, så jag säger ju, säger ju att eh, de flesta människor eh, som håller på med vad än de håller på med eh, de lär sig en metod. De lär sig en metod och de ifrågasätter inte metoden och utför sitt arbete med de bästa intentionerna och sen har de blivit lärda även att tolka resultaten på ett visst sätt. Och de är, de är fast i ett paradigm de är fast i, i en bubbla och all, allting utanför med sina kollegor och allting bekräftar det. Bekräftar de resultaten. Det finns inget incitament från deras håll att ifrågasätta, för gör de det så, så blir det just det här med att ja, men de kan förlora ryktet, de kan bli hotade att förlora jobbet och, och finansiering och så vidare och så vidare. Så incitamentet att hålla kvar i dessa dogmatiska troar och, och metoder är väldigt stort. Eh, och det ser vi överallt. Överallt. Eh, det är som inte bara inom vetenskapen. Vi ser det inom våren exempelvis, men med de som försöker ifrågasätta vaccin. De är ju hotade med att de förlorar licensen och så vidare. Så, så jag, jag tror ju mer att, att det, det är så det går till. Eh, varför, varför dessa så kallade Nobelpristagare, -prist eh, varför de fastnar i, i detta ovetenskapliga. Mm. Vad tänker du, Linda? Nej men jag, jag tänker samma sak som John och jag håller med där för att vi, alltså vi har ju ett systemfel. Vi kan ju inte anklaga enskilda forskare eller enskilda läkare för att det är ni som har liksom gjort att allting håller på att barka åt funders. Utan vi har ju ett systemfel som vi har glidit in i och som vi har jobbat i under så lång tid. Så att det är väldigt svårt att komma ur det. Man kan inte, man kan inte säga, ålägga det en eller två eller tre personer att ta oss ur den här skiten. utan Allting handlar ju om att vi måste börja tänka själva och ifrågasätta. Men för att det ska möjliggöras så måste vi ju få ett system som uppmuntrar det kritiskt tänkande. Och som belönar de som ifrågasätter. Idag är det tvärtom. De som ifrågasätter. De blir rullade i kära och fjädrar, och sen får de springa gatlopp. De blir brända på bål. de blir jagade som häxor. Jag om någon trodde ju veta det. Vet det. Och, och det gör ju alltså att ingen vågar ju ifrågasätta. Och om de gör det så säger de det absolut inte högt. Och sen går alla omkring och tror att ingen annan heller ifrågasätter. Så vi får en sån här tystnadsspiral som gör bara att vi liksom blir väldigt tysta även om det verkar väldigt märkligt liksom, så här, vissa grejer som man bara gör. Så det där där jag vill påstå att, att vi kan alla bidra till att svänga på den här trenden genom att våga vara öppna med vår kritik, att ha den där ryggraden som krävs för att ta den här initiala skiten som man kommer att få när man ifrågasätter men man får alltså utveckla någon slags sån här gåshud som man bara struntar i där för att man förstår, man vet bättre än att låta sig tystas av kritik som egentligen inte är befogad. Så att jag vill bara alla lyssnare, liksom, jag vill säga att det är att våga vända trenden. Ju fler vi blir, desto lättare blir det att svänga på den här tystnadsspiralen. Mm jag tror ju vad heter den jag har ju, jag har ju samarbetat med en som har jobbat eh, direkt under Fauci eh, en vetenskapsman som har jobbat 20 år inom big pharma eh, och han, har ju, han förlorade ju jobbet på grund av att han vägrade ta de här injektionerna eh, och han, har ju, han har ju sen sen dess har han, ju, han har ju pratat ut väldigt mycket om vad han har sett ske inom, inom yrket Alltså inom Big Pharma och så vidare Och han ser ju att, att det finns kollegor som är ifrågasätter Men att det hela tiden är svårt att nå fram med idéerna På grund av arbetsmiljön alltså att Idag så är det så stressigt för forskare Att de hela tiden måste publicera pappers allt snabbare och snabbare Där kvaliteten blir allt sämre och sämre För att få ny finansiering för, för nästa år eller nästa tre år och så vidare. Eh, så hela arbetsmiljön är väldigt dålig. Och den uppmuntrar inte kvalitet så att säga. Eh, även om, om vi sätter ifrågasättande åt sidan med just kvaliteten. Att allt stressas igenom bara för att publicera papper. Eh, så någon peer review sker inte. Och den peer review som sker är inte peer review i, i den räk, rätta bemärkelsen heller. Vilket gör att det finns, det finns som inga, inget, ingen kontroll över vad som är vetenskapligt och inte. Så det, det är ett väldigt djupt problem. Mm. Ja, och sen får man vara noga med det också. att Oavsett hur väl peer-reviewed ett en, en, en, en paper är. Så om det inte är vetenskapligt. Det vill säga om det, om det åberopar ovetenskapliga experiment och så vidare, Ja, då är det ju, då, då har det ju ingen kvalitet ändå. Och det, det är ju viktigt att komma ihåg. Men, men det är ju de kriterierna man har liksom, för att avgöra vad som är, är sant och, och, och falskt i vetenskap idag. Det är, hur, hur många peer-reviewed studier finns det som säger det ena? Och hur många finns det som säger det andra? Och då blir det ju naturligtvis så att om någon vill att någonting ska vara sant och har ekonomiska muskler så kan man ju producera så många studier man behöver för att kunna hävda att det är så. Ja, det är, det är där som akademin är kontrollorganet över vetenskapen. Akademin är ju där för att hålla fast alla vetenskapsmän och forskare i en box. Och ingenting... Utanför den tillåts. Så om du kommer med en, en vetenskaplig artikel som är utanför paradigmen så kommer det inte in i akademin. Det tillåts inte. Den, den skjuts undan direkt så den publiceras inte. Så Det finns massor av forskning som är utanför ak akademin som folk inte har en aning om. Uh, mm. så, och det Som Lanka exempelvis. Han har ju försökt publicera sina kontrollexperiment. Men han nekas sig överallt och givetvis, det är inte så konstigt att förstå, för att skulle det publiceras och sedan spridas ja, okej, okay, vad är kvar av ideologin då? Mm. Mm. Nej, just det. det det är alldeles för mycket att, att förlora Nej, det, det vi har ju sett och det här har ju pågått under väldigt lång tid men det är ju det att det som en gång var vetenskap det har utvecklats till ett trosystem kan man säga och, det, och ett trosystem som vi ju har haft väldigt stort förtroende för, eftersom vi tror att det är vetenskap då. Men nu ser ju vi och, och, och faktiskt allt fler och fler människor att det är inte det. Och, och, och det räcker ju med att man slår hål på en stor lögn kan man säga, som det här med, med att virus har bekräftats till exempel. Då, då, då, då kan man ju gräva vidare i det och se se fler saker och jag tänker på det John när vi pratade så nämnde du något väldigt intressant också liksom om, man, om man ser eh, hur alltså de här olika, vad heter det grenarna inom medicin eller biologi eller vad man ska jag kalla det virologi och genetik de kommer ungefär samtidigt va? eller hur, hur var det? Ja, alltså vi kan ju säga att cellteorin cell kom ju som först och cellteorin var ju genom en som heter, jag tror han heter Rudolf Bertschel 1858 som, som mm. formade så att säga den, den nuvarande cellteorin om att allting uppkommer utifrån en cell och när cellen inte beter sig på ett korrekt sätt så, så utformar den då ett gift därav virus i den latinska benämningen Gift virus Och det är så hela idén av virus kom in i bilden så att säga Och sen har ju då idén av virus då ändrats över tiden Från att bli då ett gift till att bli ett, ett giftigt protein Självreplikerande protein som då sen då fick överge på 50-talet, 52 till att det var ett ett, ett ett genetiskt fragment i en kapsla, det är ett proteinskal uh, för de upptäckte att proteiner kräver, uh, kräver att, att nukleinsyra är i närheten för att kunna produceras så därför så, så formades den genetiska uh, modellen av, av virus så att säga uh, men vad vi kan se är ju att, att uh, Alltså som Lanka häver fram mycket är ju det att om vi, om vi går efter om vi går efter cellteorin och att, och att, det på, att den är det fundamentala eh, i, i, i våra liv. Så, så ser vi även att, att som cancer exempelvis, att det är en attack mot vår kropp, cancer att attackera oss. Det är no någonting som har blivit fel i cellen. Så istället för att att då att, att vi snackar om virus som är utifrån så är det någonting inifrån att vi är en attack med oss själva. Och de går som hand i hand där, för att Om vi tänker The War on Cancer som startade på 70-talet eh, med Richard Nixon när han förklarade War on Cancer. Det är inte, bara en sån här liten intressant tidbit där att säga att The War on Cancer increased cancer. Så, så det, är ju, det har ju inte löst någonting givetvis. För att det, det, det jobbar utifrån en falsk modell av genetiken. Och hela konceptet av gener och eh, vad DNA är och så vidare. Och punkten av det här är ju, är ju runt 50-talet. Med, med den påstådda upptäckten av de, ä, double modellen Men genetiken började i slutet av 1800-talet. Och sen har den successivt byggts upp. Till då upptäckten som skedde runt 5253 53 med Watson and Crick som snodde arbetet av en Rosalind Franklin. Eh, som utförde arbetet där hon skapade en bild av den påstådda Double Helix-modellen. Det som folk inte vet det är att idag så finns det minst två andra modeller av det påstådda DNA. Det finns Ribbon Helix och Side by Side. Model. Det är folk aldrig hört talas om. Och om det finns tre modeller så kan jag säga att ingen modell är rätt. För ingen har blivit vetenskapligt bekräftad. Det är tre modeller som slåss. Men ingen har vunnit. Så. Och Jan, alltså nu, nu blir jag bara så här jätte, jätte nyfiken för nu känner jag att nu börjar vi liksom komma in till det här spännande mm. grejen som vi ska prata om ikväll. Även mm. om vi redan har pratat om mycket spännande grejer. Men så alltså, eh, om, om ni lyssnade liksom jag är uppmärksamma så märker ni att John säger påstådda DNA. Kan vi börja där? Alltså varför säger du påstådda DNA? Ja, okej. Okay. Så äh, ska vi gå lite till mina anteckningar. Jag har ganska många. Äh, så om vi tänker då att DNA är ju, sägs ju vara uppbyggt av äh, nukleotider, alltså nukleotider nukleotiden på svenska då. Eh, och de fyra baserna är då adenin, eh, guanin, cytosin och, och tymin där vi får vårt AGTC så att säga kombinationen av bokstäver som sen då så en, en kombination exempelvis med adenin och tymin, alltså AT, det är en nukleotid eh, och lägger vi till GC så har vi två nukleotider. Och det är en nukleotidsekvens, en, en så kallad gensekvens. Och eh, i större utdrag, låt säga att som det påstådde ASCO2, det sägs vara 30 000 basfalon. Alltså det, det är alltså längden på sekvensen. Och det sägs vara ett genom, det vill säga den hela sekvensen av en organism. Eller protein och så vidare problemet här, det är att när de så kallade nukleinbaserna, när de etablerades så eh, det var ju i jag tror det var i slutet av 1800-talet av en som hette eh, Kossel, nu kommer jag inte ihåg hans eh, förnamn där, men han påstod sig isolera guanin, en av de här baserna eh, och det var från exkrement av sjöpåvlar som producerade eh, guano. Och guano, guanin. Så där har det varför det heter guanin. För att det är från guano. Adenin, det var isolerat från en oxes pancreas. Eh, och thymin var påstås isolerat från the thymus of a calf. Så timers, jag är lite dålig på svenska. Så timers, vad är det för någonting? Ja, oavsett. Cytosin, alltså cytosin, var isolerad av av samma där, det är timers och Så det var som påstods men det är genom en kemisk process. De kemiska processerna är olika beroende på vilken bas. Så de använder olika, olika kemikalier, olika processer för att isolera de olika baserna. Vi kan, vi kan ställa den här frågan som, som är som, en som heter Tamara som har skrivit en artikel där hon ifrågasätter det här med DNA. De säger så här på engelska. Extracting substances from different body parts From different species, using different methodologies and chemicals, is one of the major flaws in this whole concept of molecular composition and structure of nucleic acid. Lately, scientists are discovering, on Ogan, lately scientists are discovering that the molecular composition of DNA in one body part or tissue is not the same with another part. Body part or tissue. Så du ser problemen här: att om man använder olika metoder till olika organ med olika kemikalier, så vilken är, den, vilken är den rätta processen och metoden? Vilken är den felaktiga? Och du får olika svar beroende på vilket organ du tittar på. Så där ser vi ju ett fundamentalt problem. Och Då, då sitter vi och snackar alltså om, om basen av det Alltså som bygger upp själva DNA det påstådda DNA som vi har blivit ledda och tro är boken om livet som håller den informationen som, som avgör vem du och jag blir, exempelvis när, när vi föds alltså, och, och när spärgmen och ägget möts och så vidare och vad vi är värre av andra och hela det här med människans och allting det är basera på de här nukleinsyrana. Så i min värld, från mitt perspektiv, så säger jag att vi är på väldigt skakig grund när det gäller det här med DNA och hur det ska fungera. Från där kan vi även tänka oss att, okej. Okay, låt säga att vi skulle acceptera de här. Att vi ignorerar de här problemen och de här frågorna. Och så går vi bara till en grej som sekvensering. Alltså sekvensering är ju en påstådd läsning eller en upptäckt av en sekvens. där av sekvensering av en sekvens av de här nukleinbaserna och nukleotider och så vidare. Men det involverar ju teknologi. Och kemiska processen. Och hur. Vi kan ju ställa oss frågan. Att hur har dessa metoder. Validerats. Har de validerats. Har det varit kontrollexperiment bakom. Eller på något sätt. Där de har bekräftat det. Eller är det ännu. En metod. Exempelvis som. Jag tänker den här med, med cellkulturen. I biologin. Man skapar en metod. Man ser en effekt. Och så är allting grundat på ett antagande. Ett obekräftat antagande. Kan det vara samma när man gör en sekvensering? Det obekräftade antagande. Att sekvensen de får fram är verklig. Men är den verklig? Om vi nu har problem med, med att vi använder olika metoder för att etablera de olika nukleinbaserna och så vidare. Och så, vidare. så det är väldigt skakigt där som jag ser det. Och sen kan ju exempelvis när de ska göra en sekvensering så kan de inte läsa hela sekvensen. Exempelvis om, om vi tänker i fallet av SARS-CoV-2 så är den 30 000 bas på lång sekvens. De kan inte läsa sekvensen alltså från start till slut. De måste ha dem i delar. Mm. Och så, så sen blir delarna att de klistrar ihop dem. Så att säga. Tills vi har 30 000 basballonger. Och det involverar även användandet av PCR. I det. Alltså guldstandarden för sekvensering är Sanger-sekvensering. Mm. Uh, och där, där, alltså med PCR som används, så involverar det problem. För att den skapar fel. Den har en viss felprocent. Mm. Så, så, så då innebär det ju också att om den sekvenserar någonting med hjälp av PCR och du har en viss felprocent så slutar resultatet. Är det någonting verkligt eller är det någonting du har skapat och sedan bedragit dig själv på grund av ännu ett obekräftat antagande? Att sekvensen du har existerar i verkligheten men gör den verkligen det? Det är därför jag ifrågasätter exempelvis det här med genom. Finns det genom? Eller är det bara en, en fabrikering? Mm. Ett koncept som vi har skapat som egentligen inte finns. Mm. För att inom genetiken så är det från deras perspektiv så säger de att varje cell har sitt unika genom. Det vill säga det finns inte ett <laughs> mänskligt Nej, det, det är ju liksom så det, det man alltid har fått höra kring DNA. Att det är ju ritningen för hela människokroppen. Liksom, och den finns i varje cell och sådär. Men så är det inte då utan de är olika hela tiden. Ja fascinerande. Sen tänker jag på det också att man har ju då. Vad ska man säga flyttat fram målstolparna. Eller, man säger, jag menar, det finns ju de här begreppen då vad man pratar om. in vivo. Och det är ju när man studerar någonting i levande vävnad. Och då är man ju liksom närmast den faktiska saken man studerar. Då. Och sen så finns det in vitro då. Och det är ju när man har någonting i en, en pt-dish eller ett, ett, ett objektglas på ett mikroskop. Va? Men nu har man ju det här d d då. In silico. Och då har man ju bara grejerna i en dator. Men då är det ju ett väldigt. För då har man ju liksom ingenting av ursprungsmaterialet. <laughs> utan då, då är det ju bara datormodeller man sysslar med. Ja, fascinerande. Men en sak som, som kommer upp, så en fråga som man ju ställer sig då. Och jag vet att Martin har ju varit inne på detta också. Men alltså, vad kan man säga om sådana här när man gör sådana här. Eh, DNA-tester alltså vid brottsutredningar och faderskapstester och sånt hur, hur har de något för jag menar man kan ju tänka sig så att ibland så kan man ju lyckas göra någonting även om man har en helt knasig modell eh, i botten liksom. det kan bli rätt ändå även om man tror och tänker fel men vad, vad... Vad tror du om det är Eller vet du något om det Och eller har det varit någon liksom kritik kring det här? Eller diskussion? Och har man gjort några har man gjort några dubbelblindtester? För det är ganska lätt att undersöka liksom, korrektheten i det där. Eh, jo, alltså, på senare år så har det gjorts olika test. Eh, där de har tagit exempelvis DNA från en hund. Och skickat in och sett... Vilken typ av. Se om, om, om den testar positiv för människan. Och ja, det det har kommit fram i media. Det är även andra hållet. Där de har skickat in mänskligt DNA. Och, och så har de sett att. Ah, ja, de här olika hundraserna. I, i, så, i så, så många olika procent. Även inom. Eh, Låt säga, eh, om vi snackar eh, brott, där man använder DNA-bevis så att säga. Så där finns det även eh, problem. Eh, och det är faktiskt någonting som jag lärde mig bara en halvtimme före vi började snacka. För det är någonting som har legat på mitt, mitt eh, sinne länge, men jag har som inte eh, gått in och kollat det. Men just när det gäller DNA så finns det DNA-bevis som finns i väldigt många problem. På grund av att som ett problem som, som är i, i, i botten av artikeln, det borde egentligen vara högst upp tycker jag, eh, som att börja med för att förstå att vi släpper ifrån oss mängder med så kallad genetiskt material. Mängder. Alltså via, via våra vätskor, via blod, alltså... Allting, eh, vi förnyar ju cellerna eller, eller vår värnad hela tiden och släpper ifrån det gamla hela tiden. Vilket innehåller genetiskt material. Så vars än, går, vars än vi går så har vi bort så kallat genetiskt material efter oss. Och beroende på hur länge vi stannar på ett ställe så har du då koncentrationen av det. Blir ju då högre om du stannar längre på ett ställe så har du en högre koncentration av ditt genetiska material. Och sen har vi människor mellan varandra eh, släpper ifrån sig det genetiska materialet i olika grader. Det vill säga om du och jag står bredvid varandra och står still på en fläck. Så kanske din hög av genetiskt material är högre än min på grund av vem du är. Och vilket tillstånd i hälsa och allting du är i förhållande till mig. Och så vidare. Det är någonting att tänka på eh, som bas innan man går till nästa steg när det handlar om att använda DNA-bevis. DNA För de använder ju olika så, så kallade markeringar i, i de sekvenserna. Så i den här artikeln så tar de upp exempelvis som att de använder eh, 16 olika... Eh, markers för där de anser vara en komplett DNA-profil men låt säga att det bara träffar på åtta av dem då har det ju en, de en partial den säger en delaktig DNA-profil alltså eller en delvis menar, en delvis eh, eh, DNA-profil och det gör ju att ju mindre markeringar du har i den så kallade kompletta profilen. Ju bredare träffar på alla. Så, så det gör ju att, att eh, chansen att, att fel misstänkt. Att, att du tar en, en, en fel misstänkt blir ju större. Ju mindre markeringar du har. Du kan ju tänka om du har serienummer. Ju, ju fler olika nummer i det serienumret du träffar på. Ju säkrare blir resultatet. Mm. Så, så. Men vem som har bestämt att det ska vara de här 16 Var, Varför kan det inte vara 17 Eller 30 och så vidare ja. Men, men säg att man har liksom 10 eh, misstänkta Och så mm. har man ett eh, DNA mm. Kan man pricka in den som, som lämnar ifrån sig den där blodfläcken Eller hudflagan eller hårspråk Inte nödvändigtvis Även inom rätt system så är det att det är beviset bevisar inte tillräckligt. Nej. Ja, vad intressant? Nej, för att jag, jag tänker på att någon som tittar jag på det här med lögndetektortest. Och där har, har man ju fått backa också då för att det man gör där det är ju egentligen det att man, man äh, sätter massa sensorer på en människa och så ser man om man blir lite svettig eller får lite hög puls va? Och sen mm. så, så ställer man ju frågor som, som, och, och, och ber personerna ljuga eller man så att säga lägger in den i en situation där man vet att de ljuger. Och så ser man vad det blir för reaktioner då. Och sen så börjar man ju ställa de eh, aktuella frågorna då. Och så ser man ju om man får samma reaktioner. Ungefär som mm. man gör va. Men då, då, då är det ju så att om, en, om, en, ja, om man är lite kall och <går> bra på poker och så vidare så finns det ju inget sätt egentligen att, att ja, helt tvär, alltså säga om en person ljuger eller talar sanning då, så att man ja, det där är ju en nu, så man har ju ändrat terminologin där liksom att likely true or false och, och, och det har blivit väldigt kritiserat det där och så att okej okay, så att DNA Bevis har, har samma status då. Alltså. För det, det framställer man ju. Det är inte som också såna här brottsdokumentär och sånt. Utan då är det ju, ja, har man DNA och kan matcha det mot någon, va, då är det klart? det är ja, det, det, det, är, det är en science fiction. Det. För, mm. för till och med för 2017 så skrev jag i, i en artikel där det lyftes fram att The European Forensic Genetics Network of Excellence de publicerade en rapport det året 2017 där de säger att, att vad heter den uh, DNA-evidence has been misused or misunderstood, leading to miscarriages uh, miscarriages of justice. De skrev att "We all enjoy a good crime drama, and although we understand the difference between fiction and reality, the distinction can often be blurred by over-dramatized press reports of real cases." Mm -hmm. Mm. Uh, och det, det har alltså, det har funnits Eller det finns faktiskt fall Där folk har blivit dömda för någonting De, de inte har gjort På grund av DNA-bevis På grund av feltolkningen och, och alla de olika problemen Som är involverade i, i det här med DNA Så, mm. så frågan är så, så frågan om vi börjar Alltså det är där att Uh, har det blivit dömt folk på grund av DNA-bevis? Ja. Är DNA säkert? Nej. Uh, vi kan testa för hundar, hundar kan testa för oss och så vidare. Uh, hela fundamentet av genetiken om att det är en fast bok uh, som vi håller resten av livet precis som Sagan om ringen, den är samma kapitel, den allting samma och vi kan vi kan skicka ner den generation efter generation det är ren lögn uh, uh, vilket också skapar massa andra problem till exempel med, med idén om att vi ska kunna klona djur eller människor det är ren science fiction, kommer aldrig att ske uh, mm. att, att vi ska kunna på något sätt genmodifiera uh, uh, människor ren fantasi att vi ska kunna genmodifiera eh, olika växter och så vidare. Alltså GMO som vi talar om. Det är också ren fantasi för hela genetiken saknar grund. Mm. Ja, vad intressant. Och nu fick vi tillbaka Linde här också. Bra, Du har lite skak i internetuppkoppling. Vi ja, pratar om det här med... Ja, Ja, när jag är uppkopplad via, via paddan som delar nät för mig. Och så plötsligt får paddan för sig att lägga av. Den som ungarna sitter och spelar på och surfar på. Liksom 24-20 nästan. Och så nu får den för ja. sig att koppla bort. Men nu har jag haft min son här som har fixat fram det på nytt. Så att, ja, det blir, en riktig, det blir en, en riktig cliffhanger för mig där, Jan För att jag kopplades från precis när du skulle komma in på det här med spännande. Så nu får jag lyssna på det här i efterhand. Men nu har jag ju alltså... Nu har jag ju missat lite grann så nu får ni rätta mig om jag upprepar någonting som jag redan har gått igenom. Men en fråga som jag faktiskt hade förberett det i kväll, John, det var det här med GMO. Alltså när man är så att säga en relativt hälsomedveten person så undviker man ju genmanipulerade grödor, i alla fall jag, väldigt, väldigt noggrant. Alltså för mig, soja och majs. Det är liksom helt uteslutet, kommit hit med sådana genmanipulerade grödor. Men hur ska vi alltså egentligen förhålla oss till det här då? Är det inte så farligt som de påstår eller? Jag skulle säga att, att när det gäller farligheten från det så kallade genetiska hållet finns inte där. Däremot så vet vi att, att dessa fler mer korrekt term att använda Deras, alltså dessa förädlade eh, plantor och växter och, och så vidare frukter och what have you eh, de har oftast om inte alltid mera eh, bekämpningsmedel på och det i sin tur kan orsaka negativa hälsoeffekter på oss det är någonting som, som vi alla Borde vara mer rädda för. Inte att det är genetiskt manipulerat. För det är en fantasi. Det saknar grund. Eh, så att säga. Och det kan ju också. Eh, som, som Lanka lyfter fram. att Just det med GMOs. Alltså det är ju att de är highly inbred. Vilket gör också att, att de blir. De är svagare. Så att säga. Eh, på det sättet. Och svagare växter. Ger ju Kan ju eventuellt ger mindre näring om, men om det finns om det finns bevis för det så att säga det tar jag inte svara på för jag har, inte, jag har inte tittat på det där jag har hört olika påståenden men jag tar som sagt inte påståenden bara och adopterar dem uh, så jag tar inte svara på om de, om de har mindre näring eller inte uh, men just, just när det gäller gifter och bekämpningsmedel det har de mer av och, och det är någonting att undvika så mycket som möjligt Mm, Okej, så lite... när, när man liksom... ja. Förlåt Martin, Kör. Ja. Eh, Jag har lite fråga När vi pratar om GMO-växter eh, Man säger att Monsanto kan eh, Skapa frön som i sin tur då Blir sterila, för att de bara kan ha En skörd för den bonden Och så och sen är han tvungen att, att gå till Monsanto och köpa ny, nytt utsäde Men är det ens möjligt att göra Ett frö som bara kan gro en gång Och inte skapa egna frön På, på egen hand då? Uh, jag jag törs inte svara på det för att, att just det här när det gäller genetiken för mig så, så är det någonting som jag ifrågasätter eh, mer de senaste tre åren som ett resultat av att jag har börjat ifrågasätta virologin så där kommer det som automatiskt att i centrum av, av virologin har du genetiken eftersom vi snackar om en gensekvens, ett genom påstått genom eh, så jag törs inte svara på på om det är möjligt eller inte. Det kan kanske vara möjligt att göra dem sterila. Men att det sker genom en annan metod än genom genetiken. Det kan vara, jag vet inte riktigt vad om det är genom förgiftning eller någonting som gör att de blir sterila. Bara rengissning från min sida. Jag tänker när man, när man väljer mat och när man är och handlar... Så jag har alltid varit så där att oh, jag ska köpa majs men jag måste ha ekologisk majs för att den inte ska vara genmanipulerad. Men den, den sista biten kanske man ska droppa då och bara tänka att jag vill ha ekologisk majs för att den inte ska vara så tungt besprutad. Precis. Ja. Där får jag lära mig att tänka om helt enkelt. Jag brukar, jag brukar ibland, förr har jag kunnat köra så här när jag har varit på restaurang och de har majs exempelvis på menyn. Så har jag kunnat fråga dem så här att, att jag undrar bara, är det ekologisk majs ni har eller har ni genmanipulerad majs? Då blir de alltid jätteställda så här, nej jag tror inte att den är ekologisk, säger de då. För de vill liksom inte säga att den är genmanipulerad. Men då får jag ändra på det där och sluta hålla på med det här GMO grejen, nu när jag vet bättre men det alltså finns, det ja, finns. Det liksom, man måste verkligen tvista hela hjärnan för att komma ur det här tänket mm. alltså det, det finns ju en annan anledning också till att, att, att köra ekologiskt istället för, för GMOs och så vidare och det har ju med den, med den idén om att ekologisk mat är ofta närproducerad och inte alltid, inte alltid men ofta och sen, eh, sen att det stöder mer lokalproducerad mat så att säga. Eh, så det är ju ändå en anledning till att välja mer ekologisk mat än, än, än GMO och så vidare. Som, som ofta om inte alltid är utanför Sverige så att säga. Mm. Jag hörde en, en bra sammanfattning av det där tycker jag häromdagen. Och, och först får man ju säga det också. Jag menar, vi får ju hålla i isär saker. Får ju noga, men jag menar, man kan ju avla fram olika egenskaper- både hos växter och djur. Man kan, man kan avla fram hästar- och hundar och så vidare- då, som är på vissa sätt. och Man kan, man kan göra samma sak- med växter. Då, och då, men man använder ju- då det här begreppet med mycket genmanipulering. Då, men växtförädling- är väl kanske ett, ett bättre- mer passande begrepp. Då. Mm. Och sen så gör man ju så- då att man-, man förädla fram växter som som växer snabbt och ger hög avkastning och kanske till och med så att de, att de inte producerar frön som gror särskilt bra sen då det, det kanske man har möjlighet att göra också jag vet inte, men sen har det ju varit också så här att, att eh, någonting som har hänt och det är ju det att man, man upptäckte ju det här med eh, man kom ju på hur man kunde framställa konstgödsel va och det var ju jättebra för att då kunde man ju få högre avkastning på sina skördar då. Men sen kom ju ett problem då. Det var det att när, när växterna växte så snabbt, när, när grödorna växte så snabbt som de gör med konstgödsel, då blev de liksom inte så motståndskraftiga mot, mot sjukdomar och, och parasiter och så vidare då. Och då fick man ju hantera det med bekämpningsmedel då. Det ena har ju liksom gett det andra då och sen så är det ju som du säger då att då är det ju så att när man har den här typen av, av förädlade växter som är framtagna med, med konstgöss och så vidare. Ja då innehåller de ju bekämpningsmedel då i högre grad för att det är man på att använda då för att, att de ska överleva fram till skördags då. Ja, det är lite som den medicinska modellen. Så fort, vi, så fort vi ser symptomen så försöker vi dämpa dem istället för att fixa orsaken. Mm. Så den medicinska modellen på påväxer. Ja. Men alltså all den här släktspårningen då, som folk håller på med nu. Det är lite lustigt för att i Finland så har vi en sån här stor mobiloperatör som heter DNA. Precis som ni har Telia i Sverige. Men vi har väl Telia här i landet också. Jag har inte koll på alla de här operatörerna längre. Men vi har DNA. Och nu har de gjort det, det en stor grej. Att man kan köpa av dem ett sådant här DNA-test. Så att man kan få reda på var man har sina härstamningar och sådär. Och alla vill ju, åh, jag är släkt med kungen och sådana här grejer. Kommer folk med när de har fått svarna. Är det här bara rena sagor också? Uh, den har ju stora problem för oss. Som jag nämnde tidigare när det var temporärt korta. De har ju testat att göra DNA-test med, med exempelvis eh, hund-DNA. Och sett att det träffar positivt för en människa. Och mänskligt dna testat på olika hundraser. Eh, så det, det, det finns ju uppenbarligen problem med, med DNA-testen. Och speciellt när det gäller alla sådana här former av och alltså. de och ju De är ju inte... De här är ju inte lika träffsäkra som, som du gör i ett land naturligtvis. Det ser vi bara med exempelvis med... Om vi, om vi tar det här med det påstådda covid. Alltså snabbtesterna där är ju värre än, än PCRen. Som i sin tur är ju ogrundad den också. Va? Men, men snabbtester och sådana hemmakit är inte så pålitliga. Och det, det är nästan oavsett vad du än... Även om du bara ska kolla typ... Ja men säg att du vill kolla blodvärdet för eh, vitamin D exempelvis eh, hemmakitten är inte lika säkra som i, i labb så när det gäller DNA-test som, som du är hemma, då är det definitivt ingenting att i, hålla på med. Nej, det var det jag misstänkte jag såg faktiskt också på en slags dokumentär häromdagen när de försökte ta reda på då om en pojke faktiskt var då eh, Alltså vad blir det om han var brorson till, till en, en annan äldre man då? Och så satt de spännande liksom och väntade på det här svaret och öppna kuvertet tillsammans när det hade kommit. Och det var så här och jättespännande, jättespännande. Och så var svaret liksom att ja, ditt DNA matchar till 21% med den här andra personen som det tyder på att ni är släkt. Och då började de korka champagneflaskorna. Det var oh, jättehäftigt för att nu hade de, nu menade de att ja, men nu var det klarlagt att det här var hans försvunna brorsan. Och jag tänkte för mig själv, det där lät ju väldigt vagt. 71 procent liknande. Finns det någon sån här absolut gräns? För man tänker ju lätt att det kommer ett svar som är ja eller nej. Men det var ju inget sånt svar. Utan det, det var ju verkligen väldigt godtyckligt. Ja, så alltså det är ju olika procent, så att säga, de, de jobbar efter det, alltså för att höja trovärdigheten på att, på att det kan vara. Men, men som inom brottsväsendet, alltså inom, inom rätten, så så när de, när de försöker med DNA-bevis så är det inte... Det är inte att ah, det är den där personen. Utan det är en del av den hela bevisföran. Alltså där de, där de måste ta flera delar för att bygga upp. Där det pekar åt samma håll så att säga. Du, du kan som inte använda DNA där i rätten. För att ah, vi tar bara DNA och då har vi fälten fält som är ansvarig. Det eh, funkar inte riktigt så. Eh, jag menar Rätten och de här som håller på med det erkänner bristerna med DNA-bevis. Och de har ju en högre standard än vad, vad exempelvis eh, 23 enmi exempelvis. och de olika test, DNA-testerna som, som utförs på olika webbsidor. Alltså rätten har ju en högre standard än de, Och även rätten är kännepristen av DNA. Mm. Så ja, det, det är många problem det där. Mm. Det jag kan tänka mig också kring det, det är väl det att om, om man hade tagit... Lite DNA från grannen och från hunden och kanske en blomfluga och en, en, en svamp eller någonting och, och, och testade det mot det här så att man kanske också fått en hög matchning liksom sådär 70 eller kanske till och med 80% då men eftersom man bara testar den här pojken då och, och, och 70% det låter mycket det låter som mer, om, mer än hälften va. Jag tänker på, det är ju liksom det här felet man gör med det här med när man sekvensierar virus och, och ska hitta virus i genetiskt material. Och att man, man letar efter SARS-CoV-2 i den här eh, lådan med massa genetiskt material. Och så, och så hittar man det då. Och så säger man att ja nu här har vi SARS-CoV-2 fanns i lådan. Men hade man letat efter Ebola, eller, eller HIV eller någonting annat, så hade man också hittat det i lådan. Det är bara det att det gör man inte. Utan man, man letar ju efter det man vill så att säga få bekräftat då så, och gör inga eh, kontroller igen. Då. Eller man, man, man kollar ju inte resultatens rimlighet genom att, att undersöka eh, andra prover också. Då. Nej, alltså när det i biologin när det görs så kallad, alltså för, ni kommer att höra att jag säger så kallad mycket inom programmet men, eh, men just den så kallade sekvenseringen av, av genom det görs inga kontrollexperiment, absolut inga alltså det är känns, alltså när, när det har ställts alltså sådana freedom of information request, alltså officiell, officiella förfrågningar till de olika som har varit involverade i sekvensering så, så säger, de, säger de bara öppet, nej vi har inte gjort någon kontrollexperiment. Okej, okay, men, men alltså. de säger, varför ska vi göra kontrollexperiment? Men hallå, det är ju för att bekräfta att, att, att sekvensen är det du tror kommer ifrån och att det är det det är. Och sen, sen har det visat sig att ah, det har trigga igång en idé att ah, kanske vi skulle testa göra det. Och så har de gjort kontrollexperiment och så återkommer de och säger att ah, ja, det visar sig vara fel. nej. Kanske är en bra idé att göra kontrollexperiment och kontrollera ditt eget arbete så du inte bedrar dig själv. Så det är återigen det här, de där, de lär sig en metod, de ifrågasätter den inte, och så sen tolkar de resultaten och tar det vidare. Och det enda sättet är människor som du och jag, alltså oss här och andra, att vi ifrågasätter och bör, så att det sänder idén in till dessa forskare. Att, att, att kliva upp och, och göra dessa kontrollexperiment i diverse fält. Så att, så att de höjs till en högre standard kan jag säga. Får jag slänga fram ett begrepp här. Ni, säg till om ni handbehandlade den slängen var borta. Alltså det här epigenetik som blev så stort för inte så där jättelänge sen. Alltså eftersom man bör förhålla sig skeptisk till hela det här med genetiken. Och om man då bara sätter tre bokstäver framför epigenetik, blir det då bättre hela konceptet eller hur är det med den biten? Eh, epi kommer från det grekiska prefixet epi som betyder ovanför. Så ovanför genetiken är egentligen vad det betyder på svenska då. Så epigenetiken, ovanför genetiken, vad betyder det? Ja, miljön. Så miljön är det som orsakar de olika hälsoproblemen och allt vi ser i, i biologin och allting när, när, alltså hur vi formas, vad är det som bestämmer formen för en varelse exempelvis. Det har gjort experiment med elektromagnetiska fält där de har ändrat de elektromagnetiska fälten runt en organism och lyckats skapa exempelvis jag tror det var, eh, om det var ett grådyng eller något liknande, det skapade två huvuden, ett åt varsitt håll. Och den effekten, den, den formen av organismen skapar det som är en förändring i det elektromagnetiska fältet. Som har ingenting med DNA att göra. Eh, så, och, och det elektromagnetiska spektrumet så att säga, det är, ju, det är ju i miljön per definition. Så, så eh, ja... Finns finns en del att säga om det där? Mm. Uh. Uh, jag, jag har en fråga här också. Vi, du, du var inne på det här med att uh, uh, cellteorin då, eller ja, det är, en, det är en teori och man har egentligen bara kunnat uh, se celler i, i uh, behandlad död vävnad som man mikroskopera då men eh, det är egentligen inte, en, eller vad har du att säga om det du var inne på att eller det har ju varit kritik mot den här cellteorin och att den egentligen inte håller då eller vi, vi har inte celler eller hur ska man hur ska man tänka kring det eh uh. Det finns väl en hel del att säga om det och jag är definitivt ingen expert i det här området vilket kräver lite egen läsning och uh, förståelse. Uh, min förståelse i alla fall, och ta det för vad det är, det är att, att, att vi, vi, alltså kroppen består av tre olika typer av vävnader. Det är kroppen består av. Alla organ och allting består av tre olika vävnader, typer av vävnader. Och sen de cellerna som vi ser är mer på, man kan säga, om man tar en, en, en matta eller en gräsmatta eller någonting. Att, att, att på utsidan, på kanterna, på utsidan av det, så släpps det ifrån olika små partiklar i processen av förnyelse av denna värdnad. Och det är cellerna. Det är alltså fragment av värdnadeln. Men det kan även involvera stamceller, och stamceller är en, en, en annan typ av cell. Vilket formar de olika värnanden beroende på miljön. Det är det som Bruce Liptons jobb i epigenetiken visade när han, när han hade en stamcell stem, alltså som han satte i tre olika så kallade petroditioner med tre olika miljöer och det formar tre olika saker. Vilket visade på att det har med miljön att göra, vad som formar saker, inte DNA. Och det, och det är ju han som är, vad ska man säga, för epigenetiken. Det vill säga att det är miljön som påverkar uh, allting. Det är inte generna. De så kallade generna. Jag menar, uh, uh, Dr. Lanka gick ju till och med så långt och sa. I en tysk presentation som jag har som jag översatt tillsammans med Northern Tracy. Eh, presentationen finns på min eh, Odyssey och Bitchute kanal eh, för The Truth Seeker. Eh, och Presentationen heter eh, Biology SDS, The Body, Soul, Biology and the Substance of Life. I den presentationen så säger han det här, och det, det är som ganska tydligt då. Genes are all imagined. All deras idéer this and everything because there is no stable chromosome. V vad mm. mer behöver vi säga? Mm. Uh, so, och, och det här gener är ju som en grund också med celler. Så det går som lite hand i hand. Va? Så om mm. genetiken är helt felaktig så blir ju även cellteorin lite felaktig också. <laughs> mm. Ja. Det är det med kromosomer så att vi har olika kromosompar, och det är det som gör att vi blir man och kvinna. Och att man kanske kan få så här mongolida syndrom om man får en extra kromosom, som hon säger till sen. Mm. Uh, det, är, det är en bra och intressant fråga. För uh, jag har inte sett någon som har riktigt ifrågasatt det här med, med kromosomen. Däremot har jag hört uh, Lanka berättat. Det här med kromosomerna är en modell Ett koncept de har byggt upp Men att de inte hittar Alltså kromosomen i sig själv Det är någonting de bygger upp Mentalt Så Och att, och att hela DNA i sig självt, Om, om vi anser att DNA är som en bok Som Sagan om ringen och så vidare Så kollapsar den hela tiden Och sen återbyggs Och kollapsar Och återbyggs Hela tiden. Den är i konstant förändring. Så om vi tänker kromosomerna. Även de försvinner då. De kollapsar och återbyggs. Och kollapsar och återbyggs. Så det är, det är som en, en fascinerande en eh, fascinerande tanke att tänka på. Eh, vi kan ju även se. Om, om vi tittar på Jörn New Medicine. Som pratar mycket om biologiska konflikter. Och hur det kan vara kopplat till olika psykosomatiska tillstånd alltså allt mellan, från cancer till, till ja, men allt möjligt hudsymptom hud, och, och så vidare där finns det faktiskt ett fall där de har behandlat en som hade Down-syndrom där de lyckades behandla genom, genom de här principerna med biologiska konflikter och så vidare där ansiktet och de här ska man säga, features av Down-syndrom som vi tänker när vi ser någon människa så säger vi direkt Adela Down-syndrom. Den människan med hjälp av German New Medicine lyckades få bort den featuren och såg ut som en vanlig normal människa. På grund av att den konflikten uppstod redan innan den var född. På grund av androm som det heter i miljön. Som inte har någonting med genar att göra. För när de, när de tittar på kromosomerna så har den fortfarande exakt samma status. Så då ser vi att Down-syndrom har ingenting med kromosomer att göra. Utan det har med andra faktorer att göra. Så det tar bort den här idén om att genetiska sjukdomar. Mm. Jag tänker på det också. Jag kom in där du var borta här. och Vi, vi om, jag pratade om celler och, och kromosomer och sånt här nu. Jag tänkte precis fråga vad det här är egentligen kromosomer, kan du förklara? Men det kanske ni har gått igenom redan då. Eh, när det gäller kromosomer så kan jag faktiskt inte förklara det. För jag har inte satt mig in i, i, i, i frågan. Och det kan låta lite lustigt när jag ändå gråtar med så djupt i annat när det gäller genetik, men jag kan inte förklara kromosomer på, på ett bra sätt. Det enda jag kan säga just är att vad exempelvis Dr. Lankas har sagt att, att kromosomer är en modell som de här olika inom genetiken har byggt upp. Det är ett koncept med mer än att det är någonting de har funnit. Mm. Jag tänker på det här när man inte då så att säga att, att när, man, när man tittar på vävnad och, och, och de här cellerna då det är någonting man ser i utkanten av vävnaden och det, det kan ju vara någonting som vävnaden gör då när den utsätts för det här traumat och hamnar på ett objektglas och så vidare och får lite kemikalier sprutat på sig, då håller det på att dö och så kanske de här, det man kallar för celler bildas då. Och det är ju lite samma problem som man kan se också inom eh, jag tänker på det här med eh, pleoformismen och, och somatoskopet och Gaston Nassens han utvecklade ju ett, ett genialt mikroskop där han genom att använda sig av polariserat ljus och en speciell optik så, så kunde han ju titta på eh, levande vävnad i väldigt hög upplösning. Och då såg han ju något helt annat än, än vad man pratar om i, i biologin. Det här, ja, säger man monomorfismen då, att vi har olika bakterier och olika svampar. Och så vidare. Utan han såg ju då i levande vävnad hur bakterier övergick och blev svampar när de behövde. Att, och sen kunde de gå tillbaka och så vidare. Att, att liksom de här sakerna omvandla sig. Jag kommer ihåg när jag tittade på det där så försökte jag förklara det här i podden på så sätt. att Om man, om man inte vet någonting om, om fotboll va. Och så får man se stillbilder. Av slatan då. När han håller på att lira boll. Va? Och så gör han en straffspark. Och han gör en inspark. Och han dribblar och passar. Va? Så ser man stillbilder. Ja, då, om man inte förstår sig på fotboll. Och kanske inte ens människor då. Då kan man ju tro att de här stillbilderna på slatan Är olika saker då va? Olika bakterier. Men om man får titta på en film. På en fotbollsmatch då va. Rörliga bilder. Ja, även om man inte förstår sig på fotboll och människor så, så förstår man ju lite mer. Va? För då ser man ju att det här är faktiskt en och samma spelare då. Det är inte olika va? Och det är väl lite man kan jämföra med det här liksom att... Eh, Nassens och med hans somatoskop, då såg han liksom levande vävnad i förändring. Men... men det man gör med vanlig mikroskopering och, och elektronmikroskop och sådär, man tittar ju på död vävnad och sen så behandlar man ju den väldigt extremt också då i elektronmikroskop och jag har förstått för att man ska kunna titta på sakerna i, i den höga upplösningen då. Ja, så alltså elektromikroskopet är ju som sagt eh, om, om vi går tillbaka till det jag nämnde om Harold Hillman och hans arbete där han har kollat på tusentals bilder med, med elektronmikroskopet så han, han förkastade elektronmikroskopet och använde det aldrig totalt för att hela processen är extremt destruktiv eh, och, och det du ser är en bild av en tredje värld där det är så mycket som går in Före du ens ta in bilden, olika processer. Så du har ingen aning egentligen om det du börjar med. Alltså, fanns det där när du börjar, eller är det ett resultat av den destruktiva processen till att du tar ett foto? Så många av de grejerna de ser är rena artefakter, och sen utifrån det blir det feltolkningar och gissningar och allt möjligt därefter. Där har vi. De påstår att vi har cellreceptorer, vilket det inte finns några bevis för. Ehm, ribosomen likväl, det finns inga bevis för att ribosomen finns. Ehm, andra så kallade organelser, alltså organ av cellerna. Ehm, det, vad heter endoplasmic reticulum exempelvis? Den, den är en artefakt, enligt Harold ehm, Och Han har blivit bekräftad av andra som har hållit på med elektromikroskopet. Så, så när han har haft föreläsningen, äh, Harold Hillman, så har, har en del av publiken varit, alltså de som har jobbat med läkemikroskopet, där de har i det tysta gått fram till när de pratar och sagt att, Jo, du har rätt. Men sen när, jag, när, när de får följdfrågan att, varför pratar inte du om det? För att, och så det vanliga ursäkterna, mitt rykte, finansiering, jobb, familj, karriär och så vidare. Äh, så eller, när det handlar om elektromikroskoper så skulle jag säga att det är inte någonting vi kan lita på eh, när det gäller resultaten av det. Och sen när du nämnde pleomorfismen, det går lite ihop det här med, med cellteorin. För att nu vet jag inte om det är sant eller inte. Utan det här är mer en hypotes, så tar det för vad det är. Men den hypotes av Robert Young som har tittat i blod i över 40 år och han är välbekänd med ebit på han håller hela terrängmodellen så att säga. Men hans hypotes är att den röda blodcellen är en del av pleomorfist. Så från microcyma och, och i till vidare till bakterier, till, till parasiter så kan det formas en röd blodcell. Uh, så jag slänger det bara ut där så. Mycket intressant. Jag tänker på de här cellreceptorerna som man ofta får höra om också inom den alternativa sfären för att det är liksom olika slags vitaminer som ska gå in genom olika slags receptorer på cellen. Det här är ju ytterligare en orsak till att vi kanske ska vara lite mer skeptiska till att plocka i oss en massa piller oberoende av om det kommer från den alternativa sidan eller om de kommer från apoteket. Mm absolut. jag skulle säga där att att det är mer att den slutgiltiga effekten kan kanske möjligtvis bekräftas, men att den underliggande mekanismen bakom effekten, den har aldrig bekräftats. Det vill säga att att det kanske inte har med cellreceptorer att göra varför vi ser effekten, men effekten ser vi, den kan vi bekräfta. Men mekanismen bakom underlig underliggande, den vet vi inte, den har vi inte bekräftat. Utan där har man jobbat efter ett antagande att vi har cellreceptorer och kanske är det på ett annat sätt saker fungerar. Så eh, vi behöver inte nödvändigtvis förkasta allting. Eh, men visa mer skepticism till de underliggande mekanismerna och, och förklaringarna för, för varför vi ser effekten. Mycket bra för tydligande. Tack för det. Um, jag tänker också på det här. När jag gick i gymnasiet så jag tog kurser i genetik och det var väldigt. Jag skrev det i studentexamen. Jag var väldigt specialiserad på genetik, jag att jag till och med var lärare i högstadiet i genetik och sådär. Um, och då hade man ju alla de här generna: då. Det, det var dominanta gener och det var resessiva gener, och, och sen likte man då att man para olika organismer som. Till exempel en brunugd man med en blåöjd kvinna och så räknar man ut olika procentuella chanser då för att barnen ska bli blåöjda eller brunugda. Och var de liksom dominant brunugda eller alltså hade de två dominanta gener eller en dominant och en recessiv och hur blev sen barnbarnen och så vidare. Så det hällde vi på. Och då tänker jag så här, alltså någonting av det här måste ju ändå stämma för att vi kan väl ändå inte se två vithyade eller ljushyade, vad det nu heter, människor få ett barn som är mörkhyad. Alltså där, där ser man ju ändå någonting måste ju vara sant kring den här genetiken, eller? Uh, inte nödvändigtvis. Uh, för att i... Uh, Dr. Lanka skrev en artikel... 2008, där han lyfte fram typ i det Human Genome Project som avslutades vid, vid typ år 2000. Alltså där de påstod sig ha sekvenserat hela, hela det mänskliga genomet Och där upptäckte de saker som de, som de absolut inte hade förväntade. Och det var just det att, att utifrån utifrån vad heter den ett så kallat mänskligt genom så kan du utveckla väldigt många olika typer av människor. Eh, så, så det är alltså till och med så kallade identiska tvillingar. Du kan se att de ser identiska ut men de har inte identiskt genom. Så, eh, så det, det försvinner. Och istället så kan vi så måste vi ta ifrån oss den här materialistiska Synen och kanske Undersöka andra via Men de är inte bekräftade Än men det finns En hypotes som Rupert Sheldrake Exempelvis har lyft fram Som ka kallas för det morphogenic field Där Där, vi, där han pratar med dem om, om att det är i eten Eller energifältet Där som typ av information Är lagrad Och, att, och han har fram hypotesen På typ att olika arter har sitt Sitt, eh, vad ska man säga Artminne Av information Och det, det är genom det Vi kan förklara ärftlighet och, och, och så vidare Och att det inte är i det materialistiska Vad vi kan säga med hög grad det är att genetiken saknar to Grund totalt Det är inte där ärftligheten kommer ifrån Utan det, det, det är på andra sätt Och hur det är Det är ingen som har bevisat den Mm men, men att jag menar att vi har ärftlighet, det, det kan man i alla fall säga. Att liksom, precis som Linda var inne på det här, att, att eh, om man har två hyres så blir det ett ljushyrat barn. Och har man två golden retriever så blir det inte en terrier och så vidare. Va? Och, och jag tänker på den här munken som är på med sina ärtor. Det, det, det finns ju eh, ärftlighet och man, man kan liksom avla fram olika egenskaper men det är ju du säger att den, hela den här förklaringsmodellen som man har byggt upp bakom genetik då den, den verkar vara knas på ren svenska då, eller om man ska uttrycka det Ja, alltså för att göra lite extra tydligt för vad jag menar effekten det vi ser ärfligheten det är ingen som förnekar det det är mer mekanismen bakom som förnekas typ, om att det är, gener, det är det som är an, alltså anledningen till ärftighet. Så, så det, det, vi måste leta efter andra förklaringar och just nu så har vi inget svar på det. Inte i min by i alla fall, från min undersökning. Jag vet ju att det görs ju väldigt mycket fosterdiagnostik, framförallt då man Hävdar att den ena föräldern eller rent av båda föräldrarna kan vara bärare av någon slags skadlig eller sjukdomsframkallande gen. Och då <gör>, gör man ju fosterdiagnostik så att man så länge mamman då är gravid så tar man ett prov från, från magen. Man tar väl av fostervattnet tror jag. Och sen så kan man se om fostret. då. Kommer att bli missbildat eller inte. Och så erbjuder man då mamman att göra abort. Om det visar sig att det kommer att bli ett missbildat foster. Alltså men det vi har fått höra ikväll. Så verkar ju det här också helt galet. Eller? Jo. Eh, vad, vad jag kan se utifrån den, den undersökning jag har gjort. Det är att alltså om, vi, om vi tittar på cancer exempelvis så uh, bara för några dagar sedan så, så lyssnade jag på en cancerforskare som pratade just om det här med att, att cancer är ett problem av mitokondrial dysfunction, alltså att mitokondrien som är en bakterie uh, i våra så kallade celler, i världen, uh, den, den har ju så kallat genetiskt material, alltså det vill säga nukleinsyren uh, om det blir skadat på något sätt, så kan det göra på till Och Varför jag tar upp det här med mitokondran, det är för att den är direkt involverad i, i kroppens energiproduktion. Alltså det är som vårt kärnkraftverk. Det är det som producerar alltså en del av energiproduktionen. Och många av dem, om inte de alla sjukdomarna vi ser är ett resultat av för låg energiproduktion som är orsakad av olika former av skador i miljön som kan vara kanske gifter som, som exempelvis eh, starka antibiotika och kemoterapi exempelvis, kan skada mitokondren och nukleinsyren, alltså det så kallade genetiska materialet. Vilket leder till en, en lägre energiproduktion. Och när du får det så kan du uppstå olika symtom. Men det kan, ju, det kan ju även ske när barnet växer i magen, så att säga. Att det sker en förgiftning på grund av att mamman har kanske tagit en antibiotika för att den var förkyld, eh, som sedan har skadat fostret eh, och dess genetiska material i mitokondran, i utveckling, som kan leda till problem. Det är så jag ser det. För som doktor Lanka säger att AIDS, alltså det vill säga Acquired Immune Deficiency Disorder. Det borde egentligen döpas om till AEDS, Acquired Energy Deficiency Syndrome. För att det är mer närmare sanningen. Att, att de olika symptomen där vi ser att folk kommer ner med så kallade autoimmuna sjukdomar är på grund av en lägre energiproduktion i kroppen. Alltså på ett sätt så tänker jag att det du har berättat. Det är ju egentligen otroligt hoppingivande. För det är ju så många som anser sig själva alla barnen mer eller mindre dödsdömda för att de får höra att Nej, men det är fel på dina gener. Nej, men det här är medfött. Det här går inte att göra någonting åt och så vidare. Och i själva verket så kanske det går att göra någonting åt det i allra högsta grad. Därför att det är miljön som kan påverka oss. Det är inte generna som styr oss utan det är eh, terrängen, miljön. Men det betyder ju att även om man då får ett barn som, man, som läkarna säger att nej men det är ett kört, det är ett medfödt hjärtfel eller det är medfört ut, en medfödd utvecklingsstörning så kanske det här går att reparera. Tänker jag rätt då John? Uh, absolut. Jag menar kroppen har enorm återhämtningsförmåga. Uh, vi underskattar kroppen varje dag vad den är kapabel till. Visst, den har sina begränsningar. Än så länge så kan vi inte växa ut en ny arm och så vidare. Men det finns även forskning åt det hållet som visar på att genom olika metoder så kan vi eventuellt i framtiden växa en ny arm och så vidare. För redan nu så har, har de gjort eh, experiment där de, har, där de har haft exempelvis en patient som har växt ut nya tänder. Eh, eh, så så det, det, det finns en del möjligheter- som vi inte har varit eh, öppna till eh, tidigare. På grund av att vi har varit förrotade i, i den här dogmatiska genetiska tron. Istället för att gå åt, mer, åt det mera verkliga hållet där vi jobbar utifrån energi. Alltså, för, för kroppen är ju inte bara kemisk. Den är ju även elektrisk. Och vi har totalt ignorerat den elektriska delen i kroppen. Uh, och mer och mer börjar jag ju titta åt det elektriska hållet och finner att många, många lösningar ligger där i det elektriska och att det kemiska är mer ett resultat av det elektriska så att lösningen är där, där är det nästan så att jag säger att när vi tittar på det kemiska så är det som att vi tittar på på vad ska man säga uh, effekten istället för orsaken som är det elektriska så det är återigen lite så här Reverse causation men, men både elektriska och kemiska går ju hand i hand För vi vet att, att det, det kemiska kan orsaka elektricitet Och elektricitet kan orsaka det kemiska Som avfall exempelvis. Så det går lite hand i hand mm. En sak som jag tänker på också kan de här testerna När man gör sådana här fostervattenprov och sånt, Det är ju det att Proverna i sig är ju ganska in, invasiva och kan medföra komplikationer då liksom. man, man sticker ju ett hål i i den här vad heter det, och vilket gör att det kan liksom uh, ja, integriteten i den skadas ju det kan ju läcka in skräp där och, och så vidare så det kan ju också vara att, att, att själva testet kan ställa till med problem och sen så vet man ju inte heller då jag menar om man om man, tar, om man gör en bort så vet man ju aldrig vad som händer man får ju liksom aldrig något riktigt facit va utan det blir lite en självuppfyllande profetia det är ju samma sak som med den här eh, cancervården eh, så att säga vården som man kallar det då men, men det är ju väldigt många som säger det nu att det är ju själv det är ju boten som är soten va att, att läkaren säger till en cancerpatient att ja nu, nu har du kanske ett par år kvar att leva här Ja, förutsatt att du genomgår våra behandlingar då. Men då är det ju själva behandlingarna då. Och den dödsdom som man också delar ut då. Som, som i väldigt många fall tar död på cancerpatienten då. Mm. Och om man inte hade gjort någonting alls. Eller, eller valt en, en helt annan typ av eh, någon alternativ terapi. Så, så hade utsikterna varit mycket bättre. Och det är väldigt tragiskt också att se på många cancerpatienter liksom, att de tänker lite så här. Va, att, ja, jag ska ju inte chansa, va, jag ska ju göra den här konventionella vården då. Men sen kan jag ju liksom bättre på mina odds lite genom att köra lite alternativt också då. Men då har de ju liksom redan mm. gjort, gjort det som är fel från början då. Så, så då är ju utsikterna lika dåliga ändå. då. Mm. Jag kan ju även lyfta fram jag vet inte hur medveten ni är om det men, men som ultraljul har ju visat sig vara skadet för posten. Så bara, bara att, att du går igenom olika ultraljul kan ju eventuellt skapa problem för sen när barnen föds. Så. Ja och sen när barnen föds så kan vi inte prata om alla de här vaccinerna som man ja, trycker i nu Det mm. Mm. Mm. Jag, har, jag har en fråga till Jan och det, den, den är ganska bred och stor och kanske sammanfattande men jag kör den nu så att vi säkert hinner med den och dessutom vågar jag lita på min egen internetuppkoppling här så, um. <tryck> så här alltså när man har insett um, exempelvis då virusbluffen som vi ju alla här har insett då är det ganska lätt att genomskåda också vad som är kontrollerad opposition. För att inom den alternativa sfären så kommer det ju en hel del förklaringsmodeller och så kallade sanningar att så här ligger det till egentligen. Och det kommer väldigt många olika. Och, och jag förstår att folk blir förvirrade. Vad ska man tro på? Vad ska man inte tro på? Men när man har skalat av alla lagar på den här lögndöken och man kommer liksom till kärnan och ser hur det egentligen ligger till, då kan man också väldigt lätt sålla bort många av de här honomsburkarna, de här kontro kontrollerade oppositionerna. Exempelvis, man ser ofta alternativ i media att oh, SARS-CoV-2, det var egentligen ett virus som de har skapat i ett labb och de, som de släppte ut med flit i Wuhan. Och när man vet då att virus inte existerar, har aldrig bevisats existera- så förstår man också att de kan inte skapa ett virus som de släpper ut med flit. Så då förstår man att det här är enbart kontrollerad opposition- när de skriver sådana artiklar. Och nu tänkte jag då, om vi för över det här till genetiken. Vad finns det för typiska mönster, för typisk eh, liksom kontrollerad oppositionspropaganda- Inom genetiken, som också förmedlas via den alternativa sfären. Hur ska vi tänka här och passa oss så att vi inte kliver i de här honungsmörkarna? Mm, det var, var en bra fråga. Eh, eh, jag vet inte om jag nämnde det tidigare, men, men jag, ser, jag ser absolut ingen där ute. Alltså, jag, jag sitter i en, i, i en stängd grupp med hundra pers. Alltså i, i, med, med Don Lester, med, med Tom och med, med Kaufman och, och andra. Alltså vi, vi snackar alltså i de högre nivåerna när det gäller det där med virologi. Men vi snackar inte bara virologi, vi snackar allt. Vi snackar genetik, vi snackar allt. Eh, och ifrågasätter väldigt mycket. Eh, och, och även i den gruppen så är det få som ifrågasätter det här med genetiken. Och det är ännu mindre om vi ser det på globalt, eh, som ifrågasätter genetiken. För det hade slagit tanken hos folk att undra om fundamentet om genetiken och därmed genar är om det saknar grund. Men som alltså Blanca när, när han säger typ att genar är bara, är bara någonting här uppe <laughs> i, i tanken. När han säger så, eh, och, och jag har ingen annan vetenskapsman där ute säga det. Det säger mig att, att vi ligger precis alltså i, i, i den yttersta utkanten när det gäller det, här, det som jag lyfter fram nu. För det finns knappt någon så, som forskar inom det, alltså som ifrågasätter det. Så, så i den bemärkelsen så är ju a, alla kontrollerade opposition. Men jag skulle inte säga att för, för kontrollerad opposition gillar jag inte heller. För det sätter folk i en box. Och det demoniser vi demoniserar folk. Istället skulle jag bara uppmuntra att ja men har du, har du visste de om att det finns, finns två andra modeller till double eh, helix modellen. Visste de om det? Nej, okej. Okay. Här titta på den här länken. Ha, visste mm. de om att när, när de påstår sig isolerade de olika nukleinbaserna? Ja, de använder olika organ från olika djur. Eh, med olika kemiska processer och olika <gör> metoder. Uh, kan, det, kan det vara ett, uh, en problematik och så ställa lite frågor och uh, få folk att vara intresserade av att ifrågasätta uh, för jag tycker de demonisering av folk leder oss ingen vart nej det gör ju inte det men samtidigt så är det ju så att det finns ju många som Linda inne på inom, inom alternativmedia och som många har konfronterat uh, där ibland matt. Liksom och, och, och lagt fram olika teorier för dem och så säger de att ja ah, det där är jätteintressant det ska jag gå hem och titta på någon gång och så säger de, pratar de aldrig mer om det och de ska vara experter på ett visst område då. Så att, jag, menar, jag, jag håller med dig i det att det, det är många som är ärligt övertygade eller, eller inte, inte ser att man, att man behöver ifrågasätta vissa saker och, och, och köper Uh, uh, en, ja, och köper sådana här desinformation och påhittade konspirationsteorier som, som som hela tiden konstruerat men sen finns det också de som jag tror är liksom medvetna om att de gör ett jobb så att ja, man, jag tror man får tänka på båda grejerna liksom, men dels så får man uh, ge the benefit of the doubt, men sen får man inte vara naiv heller då och jag tänkte på det här du säger Linda. Ja, det är också mycket begrepp. Jag menar, vi pratade ju om det förut. Det här med ja, genmodifierade grejer och Det är väl kanske inte egentligen ett så bra begrepp då. Att och prata om. Vad det gäller äh, olika grödor och så vidare. Äh, och sen tänkte jag också på det. Nu, nu tror jag vi har tappat Linda igen. Men vi, vi får köra på här. Hon har en väldigt skakig uppkoppling tyvärr. Äh, Jo, men det här med kontrollerad opposition eller desinformation och sånt. Va? För att precis som Linda var inne på det här då. Va? Så att, jag menar det här med att, att virus faktiskt eh, aldrig har bekräftats existera. Då. Det, det börjar ju bli, det börjar ju sprida sig då. Va? Men då finns det ett lager till på det där då. Det är ju det som virus eh, sägs göra då. Det vill säga smitta. Och just den saken då, det här med smitta, det blir väldigt intressant. För det har man ju inte lyckats bekräfta heller då. Trots att man har försökt va. Och, och ja, det finns en, en, en, väldigt, en väldigt intressant blogginlägg som jag alltid brukar hänvisa till kring det här. För att eh, det inlägget hänvisar till över tio tror jag... Eh, Studier som finns i, i medicinska databaser då. Kring det här med smitta va För att det här, det här gjorde man studier kring i början av 1900-talet då i samband med spanska sjukan. Så, så, så försökte man bekräfta då hur spanska sjukan smittades. Man, man lät frivilliga bli hostade på, man lät dem dricka klägget från, från sjuka sådana som var sjuka i spanska sjuka man, man injicerade till och med det här men man lyckades inte göra någon sjuk då va så att då är det ju även så att inte bara virus är obekräftat utan smitta överhuvudtaget är obekräftat och då kan jag se en, en liksom rörelse i det här kring alternativmedia just det här man pratar om spikproteiner man pratar om shedding Uh, och så vidare va och då är då det liksom då, ja, men strunt i virus, men, men, men smitta finns ju i alla fall va, och det blir ju också här man pratar med många eller för, för sådana här diskussioner på nätet då, för att jag, jag tror precis som du Jan, att många är ju liksom, de tycker de är ju ärligt övertygade om det här då liksom va? Men, men de blir ju helt tossiga ja ah, okej, okay. vi kan ju sätta virus då. men smitta, kommer igen nu det kan du inte sätta. jo det kan jag visst det Titta på den här artikeln som refererar till 10 studier där man har försökt bekräfta smitta och inte lyckats göra det. Och försöker man bekräfta en, en, en hypotes flera gånger och inte lyckas med den. Ja men då är det ju klart då får man ju klappa ihop och gå hem. Men det har man inte gjort då, de här hundra åren som smitta har funnits. Och, och det är ju även tidigare va? jag menar man kan ju läsa om i Bibeln om hur ska vara så himla smittsamt. Så att någon som hade spetälska fick ju gå med en skylt och, och ringa en klocka. va Och det var ju lika mycket humbug som, som smitta idag då. Men det, det, jag tror det är ju någonting man. Det, det, det är så fint att ha det här. För att det blir ett bra sätt att kontrollera människor och skrämma dem. Va? Kring sjukdom då. Ja. Mm. ja. Jag kan ju tillägga där just, just om vad heter den. Här, alltså kontrollera opposition och därmed. Alltså som vi ser på genetiken och, och så. Um, jag, glö, jag, jag glömde ju säga det. Alltså, det finns ju naturligtvis fler än Dr. Lanka som har lyft fram problemen inom det. Uh, givetvis finns det fler. Uh, det finns, uh, om, om man går på Youtube och söker på uh, Thunderbolts Project, alltså deras Youtube-kanal, så kan man se en Michael Claridge som har exempelvis två avsnitt där han lyfter fram just det här med elektromagnetismen och hur elektromagnetiska fält kan påverka formen av en organism och hur det har gjorts experiment och bekräftats det, så att säga. Jag lyfter fram det i artiklarna på, på, min, på min blogg, på min hemsida, så har jag två DNA-artiklar där jag presenterar all min undersökning med källor till påståenden. Så det är inte att jag själv hittar på saker från tomma intet och säger det till er. Det är alltså andra som har gjort de påståenden som jag bara lägger fram. Och jag skulle också säga att jag anser mig definitivt inte att vara någon expert inom det här. Jag har inte alla svaren. Jag har säkert någonting fel. Ifrågasätt mig gärna när det gäller detta. För jag vet inte vad jag har fel i. så man börjar undersöka ämnet i alla fall. Mm. Men, jag, och, men jag tänker på det också. Jag, menar, du, jag, jag ju med, håller ju med dig i det du sa innan. Då, att det, det är många som är ärligt övertygade och så. Men sen är det ju också så att jag menar, vi, vi får vara klara med det, att det finns ju alltså talespersoner och representanter som, som liksom gör och, och som borde förstå detta. Jag, jag, jag, jag tänker på det till exempel som han, Dell Big Tree heter han va du har ju försökt att, att informera honom om lite saker som bara... Ja, han har inte fattat. Och ja. sen så finns det han är Kennedy Jr. också då, eller vad han heter. Uh, han är också... Han, han ska väl kandidera till president, tror jag, eller vad det är, va? Och han, han är ju kritisk till vack, vack, vissa vacciner, va? men, men det är ju ingenting om, om, om något annat då än att det bara är vissa vacciner och det är ju ingenting om virus eller... Ja, han är ju definitivt en kontrollerad opposition på grund av flera anledningar. En anledning är ju att han säger att han är inte är emot vaccin. Han säger det öppet hela tiden. Hela tiden. Han är för vaccin. Han har aldrig sagt att han är emot dem. Så hur kan man vara då en kämpa för något? Eh, speciellt med den, med den ovetenskapliga grunden han står på. Sen, sen är det någonting som jag lärde mig nyligen genom en intervju mellan Alex Säck och Chiva, Dr. Chiva. Där Dr. Kiva lyfter fram det faktum att Kennedy-familjen är bakom den här 1986-akten i USA som skapade immunitet mot Big Pharma. Det går till och med ännu djupare tillbaka för att den första delen skapades 1962 som heter The Vaccination Assistance Act som skapades av John F. Kennedy. Han var delaktig i den. Eh, sen eh, Edward Kennedy eh, 1986 Var en av dem som var Bakom det 1986-akten Så Kennedy-familjen Är direkt involverad I immuniteten mot Big Pharma Och sen påstår sig När eh, <laughs> Kennedy junior Åra en <laughs> kämpe mot Big Pharma När hela Kennedy-familjen Från början till idag Har varit involverad eh, Så ja där har du ett klart exempel på kontrollerad äh, position. Mm. Har, Nej, det är man, som, man, man kandiderar inte till en presidentpost om man inte är kontrollerad så att säga. Du har ingen chans att komma till den platsen om du inte så att säga dig. Mm. mm. Ja, tyvärr. Nu tappar vi Linda igen. Ja, jag Men eh, jag kan ju hoppa in där och, och säga just det här med Kennedy. Och så också. Jag menar en annan grej man kan plocka upp på också att Kennedy eller Kennedy-familjen kanske inte har så rent mjöl i påsen. Det är ju det här om man, om man undersöker de så kallade Kennedy-morden och det att allting, alltså Bevisen visar ju där att, att de var rena teaterföreställningar då att uh, ja, vare sig uh, John eller Robert Kennedy inget tyder på att de blev skjutna i verkligheten utan att det, var en, det var det var en tv-teater som man som körde då på 60-talet. Och sen så det är en det som säger som ser det där också då, att Kennedy där han står We choose to go to the moon not because it's easy but because it's hard. Han är ju liksom den som mobilisera den amerikanska nationen inför det här fantastiska då och eh, mållandningarna inträffade ju naturligtvis inte heller kan Jag kan ju även tillägga att vad heter det nu alltså, eh, som jag har ju varit i kontakt med jag har ju mejlat Delbygkvi och teamet där, där jag har försökt lyfta den här virusfrågan och eh, jag tillsammans med andra var ju de som var bakom varför Andrew Kaufman kom med i The highwire Det var ju på grund av jag och andra som pushade delbyggtryck till att ta fram. Men jag och andra har inte lyckats i att få igen att, att han vill prata om det. Eh, problemen inom virologin och så vidare. Och när, när Alex Seck som är en som jag samarbetar som är bakom det här eh, covid-eventet exempelvis. Så han har ju varit i kontakt med teamet eh, för eh, Robert F. Kennedy Jr. Eh, där man har försökt eh, alltså lyfta en diskussion. Men det går inte. Blir nekad hela tiden. Man har försökt skapa en debatt mellan Robert, Robert F. Kennedy Juniors science team och sen vi oss själva. Alltså som eh, exempelvis Dr. Andrew Kaufman och Tom Cowan. När de sitter och debatterar. Eller bara ta exempelvis jag. Det kan ha på ena sidan och möta science-teamet på andra sidan. Jag hade inte haft något problem med det. Men även det vill de inte ta när det väl kommer till kritan. Mm. Och vad heter den? Alltså Alex Ek är inte den enda som har haft kommunikation med teamet där. Även Kristin Messe har gjort det. Där de har mail på det så man kan se mailkommunikationen med teamet. Och hur de svarar och uh, försöka backa undan och så säga. Så, och <går> Robert F. Kennedy djur med hans Children's Health Defense. Alltså, hans mål, mission på sidan, säger ju det att stå upp för rätt vetenskap. Men när det kommer virusfrågan så då är det total silence. Och istället så sprider den det ogrundade påståendet om biovapen släpp från våren och allt möjligt. Så ja. Nej, det är ingen mm. man bör följa. <laughs> mm. Nej, och det kan ju vara rätt frustrerande liksom med det här. Vad, vad, vad trökt är det liksom? Och, och, och just det här. När, när människor ser igenom eh, ljugmedia eller eh, som Linda kallar det, jag tycker det är ett sånt bra begrepp men mainstream media och ljugmedia eller systemmedia eh, de, de, de ser igenom det och då blir de ju liksom väldigt brydda och så, och så letar de efter något annat då, och då hamnar de ju i alternativmediasklor liksom, och så simmar man omkring det här ett tag, och, och det händer ju även med mig va, jag menar jag har ingen eh, så, så, men, men sen efter ett tag då så, så, så börjar man ju se saker där också om man är tillräckligt eh, om, om man i alla fall försöker att sätta sig in i saker en del själv och skaffa sin egen bild av, av, av saker och ting. Då ser man ju att man väntar här. Här talar vi inte sanning heller, då, va? Men, och då, då hamnar man ju kanske i ett annat lager. Och så, det, det är många, det, det är som vi brukar säga. Eh, Lögnen är som en lök. Va? Den har många lager. Lögnlöken. Så... Jag, är så, jag är så himla eh, tacksam att, eh, att jag får vara eh, alltså på er plattform och tala om de här sakerna. För det finns ingen inom, inom, inom svenska alternativmedia som ens är intresserad. Eh, jag har, för, alltså, jag hade hoppats på större intresse inom det här med virus. Men det är ju stämt överallt. Det skjuts ner överallt. Sverpt huvud är så kontrollerat det kan vara. Och Sverpt tv och hela den där grejen. Och alltså varför är det inte fler som. Alltså för jag borde vara i alla fall lite mer synlig i Sverige. Folk borde veta lite mer vid det här laget, tycker jag. Men det är tyst överallt. Mm. Ja, och vi är väldigt glada att ha det här, John. Och jag kan ju säga det också. att när vi hade statistik, jag vet inte, den, den, den funkade inte så bra längre. Vi kan inte se längre. Men när vi hade statistik, då var ju eh, det avsnittet vi gjorde med dig eller de avsnitt vi gjorde med dig för länge, de, de var ju de mest lyssnade på. <laughs> de, de, så att, och och, och du, du förklarar det här så, så bra liksom. Och det gör ju även Linda. Och, och hon är ju pedagog i botten också va? Och, och, och du har en, en, en pedagog i ådra i det, John. så John. Man, man kan känna lite så sådär ibland när man, man gräver i så mycket och så ser man ju att ja, det där stämmer inte och det där stämmer inte. Då. Men så ska man liksom förklara det på ett lättförståeligt sätt. Ja, men då går det inte så bra. Och sen så kanske man inte är så insatt i det heller. Man har liksom bara tagit reda på så mycket man behöver för att se att även det var bullshit. Liksom, eller att det stämmer inte heller. Då. Så att ja... Ju... Det åt dig att du gör detta och, och, och du, du ska vara klart för dig det också att det här att alternativminn inte vill prata med dig, det, det är bara ett tecken på att vi är på rätt spår va? för det är ju precis det vi råkar ut för också trots att de saker vi har sagt visar sig ju stämma allt mer och mer då. så mm. Mm. ja <clears throat> ja nej, Jag hoppas som sagt på, på en, en, en, en ökning där ute. I slutändan handlar det inte om mig. Alltså, jag bryr mig inte om jag är populär eller inte. Alltså, jag är inte ute efter följare Jag är inte ute efter popularitet. Jag föredrar att vara i bakgrunden och vara helt anonym. Det jag är mer intresserad av är att människor ska förstå att det finns alternativ information och förklaringar om saken. Och att folk... Tar mer eget ansvar och undersök. Jag är inte här för att servera allting på ett handfat till folk. Jag vill att folk börjar ta sitt eget ansvar och titta i dessa frågor precis som Linda har gjort. Alltså ta sitt ansvar. Är det, någon, är det ett ämne som är intresserade? Djupdyk i det. Mm. Eh, kan alltid kontakta mig och bolla idéer om någonting du inte förstår och så vidare. Men, men försök ta målpinnen vidare och typ, kanske informera andra människor. För, för jag exempelvis, jag kan inte göra det här själv i Sverige. Linda kan inte göra allting själv heller. Det behövs många, många fler som gör det. Det finns ju givetvis fler. Jag vet att jag har pratat med tre stycken som har varit i kontakt med mig tidigare i telefon och så vidare. Vi har kört diskussioner som har hållit föreläsningar i mindre lokaler i Stockholm och så vidare. Så att det, det finns flera, men, men som inte hörs, alltså om vi säger på det sociala mediet. Där man når ut till, till tusentals, och tusentals människor. Det behövs fler. Så jag uppmåter alla och uh, tar lite ansvar. Mm. Ja, precis. Bra sagt. Och jag, jag tänkte på det också. Ibland så säger man sådär att vi får de politiker vi förtjänar. Att om vi inte, och, och sen så kan det väl vara att om man finns det någon sån här gammalt grekiskt också att om man anser sig vara för fin för politik så, så blir man styrd av eh, idioter va alltså det är väldigt viktigt att engagera sig och, och jag menar man kan ju förlänga det där att om man, om man inte eh, sätter sig in i, i vetenskap och vad vetenskap egentligen är då, då får man den vetenskap man förtjänar också och det är ju lite där vi sitter nu och det är ju inte någonting som har äh, äh, hänt de senaste åren. Va? Utan det här har ju pågått väldigt, väldigt länge. Och nu, nu är det dags, nu är det hög tid att vi börjar vända på den här steken. Och det enda sättet att göra på det på, det är precis det du beskriver. Att, att, att människor själv börjar sätta sig in i de här sakerna. Och det går att göra. Och det jag har sett liksom när jag grävde de här sakerna då, det är ju det att man, man, ser en, man ser en skiljelinje någonstans vid förra sekelskiftet. Va? Att eh, det var i början av 1900-talet som vetenskapen började spåra ur på allvar och sen så har det bara blivit värre och värre och värre och värre. Och värre. Och nu sitter vi med en, en vetenskap där man delar ut det finaste priset och det här som man det som man tycker är då det finaste priset inom vetenskap. Förra året jag gjorde ju, uh, mycket kring det att då, då var det ju Nobelpriset i fysik. Det var ju någon som hade upptäckt att verkligheten inte är verklig då och man ska <laughs> det. Och, och, och nu så har vi det här i, i, i medicin då med, med, med det här mRNA då som, som ju inte, ja det, det är, it's not even wrong. Liksom. Det finns ingen, ingen bas för, för de här mm. idéerna överhuvudtaget då. Det finns ingen grund för det. Ja. Mm. Jag skulle säga att det här H.C. Andersens saga mm. där att kejsaren är naken är ju ganska bra. Mm. Bra föreställning och det var en, en annan podcast jag har lyssnat på som sa där att media behöver inte övertyga dig om, om olika saker utan den behöver övertyga dig om att alla andra också tycker som media gör så att du ska känna dig ensam. Så därför kan man ju ofta befinna sig i olika I ifall man hade uttryckt som det här lilla barnet i, i H.C. Andersens saga där då att men, men kejsaren är ju naken. Alla, alla ser ju att Tracern är naken men det är ingen som vågar påpeka det offentligt inför andra. Så det är ju detta vi måste göra. Så vi måste åka runt på de här vetenskapliga tillställningarna och ställa de här grundbuldsfrågorna som alltså sopar mattan med allting annat de bygger sina teorier på. Och det är inte bara vi som behöver göra det utan det är, det är fler som lyssnar på det här som har förstått saker som behöver fortsätta göra det så att de blir märkbart irriterade att det... De känner att folk börjar författa de här grejerna, att de bara står och lurar oss. Det, det måste komma, tycker jag. Ja, det är sant. Mm. Jo, jag, jag tror ett, ett hinder som, som tyvärr allt för många har, och det, jag skulle säga att ett fa falskt hinder, det är inte ett hinder, men, men som människor lever med idag, just nu, alltså när vi talar om vetenskapen, det är att men jag är ingen vetenskapsman, så hur ska jag kunna förstå detta? Uh, alltså Lindan, Lindan hemma, mamma, och jag är en, en IT-nummer som inte har gått ut gymnasiet. Uh, så vad har jag med vetenskap att göra? Alltså, hur har jag lärt mig? Alltså, jag har lärt mig genom att, att, att, att titta på och försöka lista ut vad den de försöker säga. Det är fortfarande enorma grejer som jag inte förstår inom studierna. Men jag försöker, jag i alla fall lägger ner tid att jag försöker förstå. Det tar mig ett steg närmare. Sen med tid, allting behöver inte ske över vänna. Det är en process för mig. Alltså det har tagit över tio år för mig att nå dit jag nå nu. Genom att börja med vetenskap, alltså den Det är inte någonting som har skett över en att jag har förstått allting det jag förstår idag den process och, och i processen så skapar det ju connections med olika människor vilka kan inkludera mikrobiologer och virologer och alla, alla möjliga inom alla möjliga fält som kan förklara ja, men vad betyder det här eller vad betyder det där. Du kan även söka upp begrepp på nätet och se vad de egentligen betyder. Så det, det finns vägar att, att Förstå det krångliga språket, det vetenskapliga språket. Och ta sig förbi de här barriärerna. För du behöver inte vara en virolog för att förstå virologi. Definitivt inte. Och jag menar Som Mike Daniel som har jobbat direkt under Fauci som jag nämnde tidigare. Han har ju skapat en sida som heter Science Defined. Där de försöker göra vetenskapen mer lättillgänglig för vanliga människor. Alltså försöker demystifiera de här språken som används inom vetenskapen. Så att, och, och, och sen lite mer hur vi ska tänka runt saker och ting. För vad jag ser är ett stort problem. Som när du och jag har exempelvis haft diskussioner och de debatter med folk. Jag ska inte nämna någon namn men du vet vad jag menar. Att mm. Det är, lite det, inte, det är inte vad vi ska tänka, det är hur vi ska tänka som är det viktiga. Mm. När, vi, när vi börjar lära oss om hur vi ska tänka i de olika saker så, tar vi, så, så kan vi sen ta resan hel själv. Vi behöver inte säga åt människor nödvändigtvis vad de ska tänka. Hur vi ska tänka. Och sen kan de lista ut svaret själv så det kommer inifrån så det blir en mer lärande. Istället för att, att vi dikterar att så här är det. det är ingen som vill komma i ansikte på, på en själv och bara så här är det. Jaha, okej. Okay. Får jag en chans kanske att undersöka frågan innan du säger att det är så här. Uh, så det, det är så jag ser det i alla fall. Mm. Jo, nej men precis jag håller med dig. Och, och, och just det här med vetenskap och så det är ju som du säger att, att man, man behöver inte vara en vetenskapsman för att, att, att lära sig och att förstå vetenskapligt språk. Och se igenom också mycket av de här termerna som man använder för att få... Det gör man ju väldigt ofta för att få saker att förefalla att det är någonting som det inte är då. Som, och det här med orsaksanband och sådana här grejer. Då, att man Ibland så säger man att ja, det finns en signifikant koppling... Eller det finns en ja, länkning mellan ditten och datten. Och det betyder egentligen bara att två saker inträffar samtidigt. Det finns inget orsakssamband då. Så det kan ju vara av en händelse. Liksom. Man kan säga att det finns en signifikant koppling mellan eh, kort livrem och låg vikt. Va? Men man, blir inte, man går ju inte ner i vikt för att man köper en korta livrem. Eller, eller stora fötter och hög intelligens. Va? Ja men det beror ju bara på att vuxna människor har... Större fettare än barn och sådär. Så att man får ju lära sig igenom såna saker. Och sen så är det ju också den här vetenskapliga metoden då. Men den får man ju aldrig lära sig ordentligt. Det är ju ganska komplicerat Men det är, ju, det är ju det här att det är bara konkreta, eh, verkliga, upprepbara observationer och experiment då. Och när man pratar om experimenten så måste de ju vara kontrollerad också då. Det vill säga att man har ansträngt sig för att utesluta alla felkällor. då. Det är bara de som är faktiska vetenskapliga bevis då. Det är det som är den egentliga hårdvalutan i vetenskapen. Sen är det ju så att det finns ju saker då där man inte har möjlighet att, att göra kontrollerade experiment då. Jag menar man kan inte plocka ner en planet och väga den till exempel då va? Men men det blir väldigt märkligt också när det inom sådana områden då som, som inom virologi och medicin och biologi och sådär. Där man kan göra vetenskapliga experiment och påstår att man gör det. Fast när man börjar plocka isär dem så ser man att nej, det gör man inte. Utan det här är inte ett vetenskapligt experiment, hoppsan. Men ja, då, då går man bara vidare och låtsas som ingenting har hänt va? Och, och, och jag menar det är ju det här, dels så är det ju de här sakerna som vi gjorde i nutid av Stefan Lank och så vidare. Och det, som du säger, det är många som har pratat om detta, problemen liksom inom, inom uh, biologi och medicin och sådär va men sen kan man också titta historiskt liksom, jag menar, det är det här med Pasteur och Bichamp det finns ju en bok och sen så finns det också den här vad heter den, The Secret Diary of Luke, vad heter den den heter något, The Secret av Louis Pasteur Ja, och där har man ju publicerat hans anteckningar och när han väldigt noggrant har dokumenterat hur han forskningsfuskade. <laughs> och så släpptes den någon gång på 90-talet då. Vilket ju borde eh, resultera i en fullständig kris och katastrof inom medicinen, men icke. Ah, istället men... blev ble det åt andra hållet faktiskt. Uh, jag läste en vetenskaplig artikel Som här visade till, till The Secret Trials of Louis Pasteur Där, där, där, där, där, där I den artikeln Så skriver de att, att, att vi, vi ska vara tacksamma mm. Över forskningsfusket Alltså i deras egna ord Vi ska vara tacksamma över forskningsfusket Av Louis Pasteur För annars hade inte Jörn Theory tagit fart Det var akademiker som skrev. Mm. Mm. Mm. Ja, mm. ja ja, det är där vi står Ja vi pratade om det innan du, du Ramlar tyvärr ut här igen Men vi pratar ju om det här Om, om har vikten borta igen? av att Ja har ni borta igen ja, vad vi, vi pratar ju om det här vikten Av att vi, vi själva äh, Sätter oss in I såna här saker Och, och, och jag menar Jag tycker du har ju Jag menar jag började att gräva i medicinen liksom, Och det var ju jag tror det är väl kanske så att man, man behöver ett, ett sån här klubbslag i huvudet. Man bara, vad, vad var det här nu då? Och, och, och det klubbslaget jag fick då, det var ju det att jag, jag mådde väldigt dåligt. Jag hade svårt att sova, hade liksom ont och, och, och sån här, vad heter det, brain fog och sådana grejer. Och så, så gick jag till läkaren och... Och läkaren sa att ja, du ska nog eh, kanske äta kolesterolsänkande sänkande medicin eller någonting. Så där får du fundera på. Jag så tänkte jag bara, hälsigt. Liksom. Jag är bara 40 år här. Och jag försöker ju sköta mig. Liksom. Och, så, Jaha. Eh, och så Och, och jag kom ju, jag hade ju liksom även om jag inte hade, ha, har läst någon medicin formellt då, så kom jag ju från en familj av läkare. Liksom, så jag började ju prata lite med dem då, kring det här. Vad, vad tror ni om det här? Och så, ja, de hade inga raka svar heller. Så jag förstod inte. Och så men så grävde jag vidare och så, och så gjorde jag en kostomläggning. Och då plötsligt så mådde jag enormt mycket bättre. Liksom. Bara på, på några veckor. Och vi har gjort tvärtom vad, vad man sa. Vad man, för att innan så tänkte man så här. det är bara att göra som. som, som ja, man får lära sig i media och vidare att man ska göra det. Men så, så blev det tvärtom. Och då blev jag ju plötsligt väldigt intresserad av att sätta mig in i medicin då och liksom gick från klarhet till klarhet till sådär kolesterolhypotesen stämmer inte, nej okej okay, det, det, och det här och sen så var det vidare till teorin och så började det rulla liksom och, och jag menar den, den eh, resan kan alla människor göra och jag och sig, jag kan förstå att alla kanske inte har, har den, det intresset och det drivet men man kan ju göra det inom olika områden och sen så är det väl också viktigt att och förstår nu att man får vara väldigt ödmjuk kring sånt man faktiskt inte har satt sig in i ordentligt. Att det, det, det kan vara helt eh, 180 grader tvärtom. För det är ju ofta det man kommer fram till när man börjar gräva i någonting. Liksom att, nej men det, det är precis tvärtom liksom. Och det, och det är ju rätt. Det är ju liksom också en... en en fiffig taktik det här när de bygger upp sina lögner va? Att om, om de är liksom helt diametralt motsatta det som är sant liksom. <laughs> om man lyckas få det sant ja, då, då är det mycket svårare och sen också se vad som faktiskt är sant så ja jag skulle, jag skulle även tillägga det här att, att, att när när vi ifrågasätter saker för det här ser jag och det här ser jag också en stor brist av när vi ifrågasätter saken så folk ifrågasätter inte ens den alternativa informationen. Utan de, de bara talar. Mm. ja men Det här är 180 grader mot det vi lärt oss. Därför är det sant. Mm. Och det har blivit som en ideologi hos folk. Vad, än, vad än mm. de officiella säger så är det 180 grader. Det är inte så sanningen fungerar. Det är inte så sanningen fungerar. Vi måste ifrågasätta det vi ta in. Oavsett om det är alternativ eller officiellt. För, för För jag ser... Jag påstår definitivt inte att jag är någon expert inom näringslärare och kost och så vidare. Och Jag ifrågasätter mig själv hela tiden och jag upptäcker att okej, okay, det hade jag fel om, det hade jag fel om. Hela tiden än idag, trots mm. att jag har på med det i tio år. Uh, jag, jag, jag, jag är inte fast i någonting, uh, alltså, även det här i energiken eller någonting. Jag ifrågasätter mig själv om jag har kommit till rätt slutsats om, om de här sakerna jag pratar om idag. Mm. vi ska inte boxa in oss i det dogmatiska tänket, ja ah, men nu har jag förstått det, nu kan jag släppa det, nu börjar jag mm. med något annat. Nej man, man, precis man är aldrig klar liksom. och, och man, man får inte göra den där, precis som jag säger då, att även om det är så att, att sanningen kan vara väldigt mycket 180 grader va, så måste man ju ändå komma fram till det själv, man kan liksom inte bara ja ah, men då antar jag att det som är Mest mot det som man tror är sant stämmer. Men jag kan ju ta exempel. Ja, jag kan ju se här och förstå att allt som Nasa gör är bullshit. Ja, och de som säger det, de, de tycker också att jorden är platt. Ja, men då kan det väl lika gärna vara det då. Det är ju jättekonstigt också att den skulle vara det. Men <laughs> eftersom det är så långt från vad man kan tänka sig så är det väl förmodligen sant också då. Nej. Det, det är väldigt viktigt och sen tänkte jag på det också det blir ju en väldigt tragisk konsekvens av det här också det här att, att vi inte eller att så få verkligen sätter sig in i och, och, och, och, och titta på sådär och, och liksom börjar protestera och prata om det då och det är ju det att, att vi finansierar ju hela det här lögnmaskineriet va det gör vi ju via våra skattsedel då. Så att, och, det, och det gör ju det att då kan man med de ekonomiska muskler man får. Då kan man ju överrösta och, och censurera de få som faktiskt pratar om de här sakerna då. Så det blir ju en konsekvens av att tycka att äh, jag, jag, jag behöver inte eller orkar inte. Nej men då blir det inte fler och då, då kommer det här. Och bestå kan man säga mm. ja. Eller vad säger du Linda du, du hoppar in och ut här tyvärr har, Vad tråkigt Du har en väldigt skakig uppkoppling där alltså, Jag fattar inte Vad som händer och min Nej. son förstår ingenting Heller och Nu är jag ju liksom uppkopplad via hans mobiltelefon Som aldrig krånglar Och till och med den lägger av teckningen så när den mobilen lägger av teckningen då bryter ju samtalet av eftersom ah, ja. jag, jag liksom delar internet med den. Mm. Men det konstigt är att den har ju aldrig annars lagt av sin teckning. Och det blir bara kortare och kortare intervaller som jag uppgår. Och sen så bryts allt. Och jag har två parallella enheter här som jag ska kunna dela ner med. Och ingen funkar. Mm. Så det blir jättespännande. Alltså vanligtvis brukar jag att lyssna på de program som jag själv har medverkat i. Men nu blir det ju och ja och när vi talar om Ja precis ja, det ja. Men det kanske är ja, på att vi, vi Börjar bli klara för ikväll eller? Uh, ja uh, Jag skulle vilja Kanske ge en, en liten avslutande Tanke just när det gäller Det här med, med genetiken Så var kanske det mer centrala ämnet jag mm. uh, ger lite uh, avslutande kval från den artikeln som Dr. Danka skrev i 2008. Den skrevs uh, på, på tyska men som sen uh, 2021 eller när det var översattes till engelska. Uh, uh, så skrev man att... Uh, ska vi se här... I'll ask you, for example, there is no question of this. It is a fact that identical twins are genetically not identical. Han also också en avslutande, precis slutter på attikken så skriver att tinkering with the genome is proving to be much more complicated than expected, and the fantasy that cloning could be used to resurrect gifted artists, brilliant researchers, or simply a loved one in A identical form would probably remain wishful thinking forever. Och det här skrev han 2008 och givetvis hans idéer över det här genetiken förändras och eh, idag, i, idag så håller han ju en, en mer stark <laughs> stark vi där 2022 i den presentationen som jag lyfte upp tidigare den tyska som jag översatt till engelska eh, där han säger att, att gener är allt det sitter här i huvudet som en tanke. Uh, det är inte någonting som faktiskt finns. Uh, mm. Så det är starka ord. Det är inte mina ord. Det är hans ord. Uh, så mm. jag ville lämna det där. Ja men intressant så det du säger då. Det är att, att Jurassic Park kan inte bli verklighet då. Absolut inte. <laughs> för det är ju liksom en dubbel dubbelsmäll. Mm. För vi, har ju inga, eh, vi har ju inga konkreta belägg för dinosaurier heller då. Och, och i Jurassic Park så återupplivar man Byrosaurna med hjälp av genetik liksom. ja. <laughs> Säger de inte att de ska återuppliva Eller göra en sån här korsning mellan mammut och elefant också Att de har hittat så här infrusna Mammutar Jaha ja. Så det är lite samma nivå Men ja. Då vet vi att det inte funkar heller Ja, mm. nej, precis. Och en, en sak som bara ploppar upp men nu, nu ska vi runda av nu men jag, jag glömde att, att, att, att nämna det förut. Men... Alltså, det var ju verkligen sådana här där kommer jag ihåg. Men det var ju ganska många år sedan men det här fåret Dolly som mm. var klonat. Gud vad de tjatarna i media. Så... Mm. Men det var väl bara också ett sätt att, att göra många av de här dumma idéerna verkliga. Liksom. Mm. Mm. Mm. Ja. Ja, Vi vet inte om Linda kommer tillbaka Så att hon får vara med I och... eftersnacket helt enkelt då. Ja, i eftersnacket ja. Mm. Ja. Men då ser vi adjö Till lyssnarna här Och på återhörande Ja, på återhörande Tack för att ni har lyssnat Så mycket som det är god. För de har lurat mig. De har lurat oss. Och ingenting är ju sant från vår historia till hela.